Sziasztok, ez itt a Crickplay 126. Speciális E3-as kiadása. Sikerült kimondolom? Ne urat, ez, ez, ez, ez sikerült, igen. Most és és itt van. Sziasztok. Speciális E3-as adás. Igen. És mind a ketten ki tudtok mondani, hogy szerintem ez már egy jó kezdet. De azért nagy a előtte. Persze, meggyakoroltunk egy fél órán keresztül. <laughs> Azért most tökéletes, hogy beharangoztuk ezt a speciális E3-es és itt csomó kírom, köze nincs az E3-hoz, és aztán fogunk ezt És ezeket még meg az E3-hoz, perc alatt. Hát, hát lehet, hogy azt is gyorsan Úgy, úgy Tudjátok neki ennek a podcastnek, hogy ez lehet, hogy lesz ilyen maratoni 3-7 hosszúságú, és aztán a végén 15 percben összefogadjuk a semmit. Igen, ja, lehet, lehet, vagy egy végig dorájuk az elejét, és akkor az E3, ja jó, akkor azt is gyorsan végig daráljuk. Ja, ez is volt tényleg. Igen. És ilyen, és ilyen 15 perc alatt végzünk, bár ilyen hosszú felvezető után nem hiszem. Jó, viszont tényleg vannak itt híjek, amik szerintem érdekesek, és, és azért, azért daráljuk végig ezeket. Az első, amit felírtam, hát ugye most a múlt héten nem volt az esetékes podcast, az előtt nem lett volna, az az előtt meg lett volna, hogy az előtt volt is. Szóval ez most a, a hát nem volt tényleg. Ez a... <hály> Hár, ez a harmadik, nem? Ja, ez a harmadik, lesz? igen, igen, igen. Úgyhogy most hát, igaz, most az E3 miatt is megcsúsztunk, mert ugye ott meg közvetítések igen. voltak, és akkor úgy voltunk vele, hogy az lehet, hogy felére egy podcast majd majdnem talán. Há, bőven többel is. Ugye a múlt hét végén E3 volt, ami átnyúlt a hét elejére. Én kedden nem voltam a Nintendon, mert internet... elfagyott a -e internet. Sok mindenről nem maradtál el, még. Így jártam. Há, igen, nem, nem is nagyon néztem. Tehát az interneten nem jöttek szembe olyan infókom, amire azt mondtam, hogy hűha, úgyhogy nagyon utána néztem, mi volt a Nintendo-nál, ennyit tudok, hogy spoiler alert, az új Zelda, majd. Valamikor. Zelda. Zelda játékok szele engem nem érintett még meg, és akkor ezt ilyen költőjön fogalmaztam. <gül> Na de e 3 még a végén, úgyhogy ha, majd reklám után. Folytatjuk. És drájuk daljuk ezt a pár érdekes hírt, az első, amit én jó régen felírtam, lehet, hogy már sokkal szembe az a hír, hogy a GOG indít egy 20 ás klienst, aminek az az érdekessége, hogy bármely platformon megvásárolt játékunkat fel lehet innen telepíteni. Na most azt nem tudom, hogy ez hogy fog működni. Tehát a GOG az lekéri majd a különböző platformokról a játéklistát, és akkor így bekerül a GOG könyvtárba, amit ott vettük volna meg, vagy csak azt mondja a különböző klienseknek, hogy figyelj, ezt telepíts már fel. Tehát lényegében Én már csak volt régebben is, krient, nem? De... Emlékszem ilyenre ilyen keretprogramra. Igen, és az utóbbi megoldást csinálta, tehát hogy így nem, nem, nem egy külön. Tehát lényegében a klienseket fogta össze valamilyen szinten, és akkor a kliensekkel kommunikált. De lényegében neked egyet kellett használnod. Tehát nem tudjuk van forradalminak az ötlet, mert meglátjuk, hogy hogy valósítják meg elvileg. Nem uh, tudom, szerintem én, a te a te te van. Tehát te én te te ebből például nem nézem ki azt, hogy a különböző keretrendszereknek uh, megmutassa a, a, az eszközeit. Tehát például mondjuk, hogy mentek gyűjtsön a Steamről. Tehát, hogy mondjuk látnád az összes játékodat, Igen. és mondjuk ott kérnék mondjuk a PS-ről a trófeákat, az origina, a csipmenteket, meg Xbox-on, meg ezt nem tudom elképzelni, hogy ez így működhetne, mert akkor annyira bele kellene nyúlni abba a másik keretrendszerbe, amit szerintem a kiadók nem fognak megengedni. Igen. Tehát szerintem az lesz, hogy az összes többi klienssel kommunikáltak, úgy fönt kell lenni a gépen az összes kliensnek, hiszen Igen. neked csak ezt a go-klient kell elindítani, és ebből tudod telepíteni a, a mindent. Igen, kicsit ez olyasmi, mint amikor még régen gyerekként csináltunk az asztalra egy játékmappát, azt megnyitottad, és abban volt FPS autós meg ilyenek, azt megnyitottad, és akkor ott volt olyan, hogy, hogy véres, vagy kevésbé véres, megnyitottad, és odapakoltuk bele az ikonokat kategorizálva. Tehát, hogy... <gül> Neked jó sok kategória volt akkor ezek szerint. Én ja, igen, tettem. igen, igen, igen, sok volt. De hogy, hogy például ez olyasmi, tehát hogy... Én nem tudom elképzelni, hogy ebből annyi származna. Tehát tök jó az ötlet, meg, meg, meg tök jó, de, de ezekben, tehát ebben nem fognak belemenni. Nem, nem. Tehát ez nem ilyen masterzusz lesz, akkor aggog ezek után, hogy nézze. meg teg ennyi erővel az ikonokat belerakhatod egy könyvtárba ugyanúgy, és akkor onnan a telepítés után, aznak, hogy honnan telepíted de igazából tök mindegy. Igen. Tehát most konkrétan azért... azért most, most, most, igen. De hogy most például azért raknál fel egy nyolcadik keretrendszert, hogy az előző hetet egyben használ, de attól még úgy fönt van az összes, és Igen. vicc az egész. Ilyen szempontból. Ja. Nem tudom, nekem régen még a dosszas rendszerben is az volt, hogy volt egy games mappám, azt ennyi. És <gül> oda voltak, ma máshol vagy Igen. Ja, hát, ja. Egy, tudod. És ott, ott is tök jól rá volt. Be kellett írni, hogy mit akarsz elindítani, szóval Ehhez képest, hogy itt csak ikonokra kattingatsz, különböző kliensekben a Ez Mert ezekjé már telefon mi. <gül> Na, szóval ez igazából, majd meglátjuk, hogy hogy fog működni. Minden is biztos, hogy meglátjuk, mert ugye annyira nem vagyunk gog kliens. Bár én most feltettem nemrég, mert adtak egy ingyenes egy játékot, hogy itt is szoktak a gognál is osztogatni ingyen játékokat, és az a játék most egy ilyen. Fú, én indítom és megnézem, az a biztos. Folytatjuk ezt, lesz valami. Azt hiszem mert én is, én is főraktam, meg amúgy korábban is osztogattak, tehát, hogy most a nyári leárazás volt, és ez alatt rengeteget osztottak, talán egy-két-három egy, mindjárt játék volt biztos. Na, valami Galaxy, Ob vagy várja, nem? Obduction, vagy milyen neve a játék? Az még az előző volt szerintem, mert most Egen, valamilyen igen, na, Token top hm. vagy mi a fenn a neve az újnak. Valami na, én azt húztam van. be, és ennek az az érdekessége, hogy VR vr játék, vagy vr -os támogatás van bennem. Nem tudom, hogy VR nélkül is lehet-e játszani, valószínűleg igen, különben nem osztogatnák. Mara annyira azért nem élsz a VR, hogy, hogy így ingyen osztogassanak olyan játékot, ami kutyásra érdekel, mert Már igazából elég sok VR. A jó, ebben nem menjünk bele. Együttől a VR, tehát az a lényeg. Spoiler, mert az e 3 is volt ilyen szekció, hogy VR. Igaz, kicsit fapados tűnt? Én ezt kellettem mondani, hogy, tehát, hogy tehát azzal annyira nem menőznék. kicsit, kicsit volt. Fakodosabb, mint a PC Gaming Show. A PC Gaming hát Show az nem majdnem úgy néz ki, mint egy show. De hát az... Mondjuk az, az a PC gaming en sokat lendített, hogy idén nem volt a Sony, és hogy minden más előadás is olyan volt, hogy sokszor fogtad a fejedet. Igen. Tehát így e ezeknek a tükrében nem is olyan szar az a PC Gaming Show. De, de megint nagyon előre szaladtunk az E3-ra. Ja, igen, mi? igen, igen, akkor. Meg, ez meg. most ilyen, adás lesz. minden hír között egy kis elhárult így belerakunk, így rétegesen, mint a tortában a klén, tudod. Így elosztjuk szépen, okosan. A következő hír, azt még gyorsabban kibeszéljük, mert ez szerintem nem is, tehát nincs sok ember köztünk, aki ezt valaha használta, és most vége van, úgyhogy biztosan fog kiányozni mindenkinek. Ez a YouTube gaming dolog. Na most ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve a YouTube-ban nem lesznek gaming videók, hanem ugye volt a Youtube-nak egy olyan hát nevezzük úgy felülete, ami úgy lehetett elérni, hogy gaming.youtube.com és ott egy kicsit ilyen gamingre hajazó, tehát egy jobban a gaming irányba terelte a felület az emberek. is ezt nem tudom megfogalmazni. Mindegy, egy másik felületet kaptunk a Youtube-ra, aminek rohadtul nem volt semmi értelme, szerintem rohadtul nem használta senki, erre aztán a Youtube is rájött, és azt mondták, hogy ezt inkább hagyják a francba, Úgyhogy ugyanúgy a Youtube-on lehet elérni. Most ha beírja egy gaming.youtube.com, akkor ki a Youtube főoldalra. Ja, nem, nem várjál. Bejön egy, egy youtube.com per gaming. Vagy valami ilyesmi. És ott szintén így le van szűrve hogy akkor ez most játékokra van ez a dolog. Megcsinálva. Nem értem, hogy ezt, ezt miért kell ennyire erőltetni. Tehát, hogy a Twitchnél is rá tudsz keresni így játékokra, meg minden, de az egy külön hmm. kategória a honlapokban, most erre miért. csak az, az abban, hogy erőltették, hogy csináltak nekik külön felületet, csak akkor miért nem reklámozták is egy picit, mert szerintem rohadtul kevesen tudtak róla, hogy egyáltalán létezik. Tehát, hogyha valaki sok gaming videót nézett, akkor legalább neki raktak volna ki néha egy ilyen kis ikont, hogy amúgy néz itt az YouTube gaming, ha ide kapnint, az akkor lehet, hogy sokkal könnyebben megtalálod azokat a tartalmakat, amik neked valók. Jó mondjuk a streameket, most, videókat, mindent. Ha szemét lennék, akkor azt mondanám, hogy ahova, ahol most tart a YouTube, ott o, o, o, o, oda nem fér bele a gaming feltétlen. Hát igen. Nem túl családbarát Tehát, játékok. De, igen. igen. Az az egyik, a másik, meg hogy most nem abból lehet hatalmasokat kasszálni, hogy, hogy te YouTube-on játszol, hanem mondjuk, hogy te YouTube-on ledobod a telefonodat egy dinnyébe csomagolva a tetőről. És, és a. a amíg... ötlet. Mindjárt jövök. Ja, de vedd is föl amúgy, tehát az sokat segít. egy dinyét. Igen, tehát amíg ez itt tart, addig, addig teljesen fölösleges itt bármit erőltetni. Meg hát ez várható hát, volt, hogy ez főleg a Twitch mellett, ami meg konkrétan erre épül szintet, tehát ott, ott, ott a tartalmaknak a nagy része gaming, most kezd. Egy... Igen, És most kezd inkább egyre jobban bejönni az in -real tartalom. De de a Twitch mellett ez, ezt a konkurenciát teljesen ez egy Kicsit olyas, mint a Mixer. De a mixerben még legalább van potenciál olyan szinte, hogyha nézed, akkor kaphatsz droppot bizonyos játékokba Ők próbálkoznak valami extrát nyújtani a Twitchhez képest. Bár jó, ez a Twitch-nél is megvan egy-két játéknál, de, de ők próbálkoznak valamit, de még a Mixer így is egy magasról lesz a platform. Pedig ők még akarnak is valamit csinálni. YouTube Gaming az meg csak kategorizált és ennyi. Ja, ja, ja. Nem, nem volt túl sok haszna, meg mondom most is, hogyha beír valaki, egy gaming.youtube.com, és pont beírom, akkor ugyanúgy átdob egy youtube.com per gaming oldalra, ahol igazából ott egy ilyen felület, ami jobban integrálva van a Youtube-ba, tehát nem nem egy külön. Uh -huh. Valami, hanem egy ilyen gaming, mintha egy taggel lenne ellátva. Nem tudom, Ez érdekes, érdekes hogy most a Twitch-es hoztam több példának. Például nézel egy egy egy streamert, aki mondjuk cségóval játszik, és rámész, arra, rámész a nevére, hogy cségó, és már konkrétan rákeres a játékra, ott még tudod tovább szűrni, és ott mm. csak két-három kattintás, és oda jutsz, ahova szeretnél. Ja. És ezt benne, benne a... Ha nagyon akar rámenni a Youtube, akkor egyszerűen csak nem tudom. Néha, néha hogy az az érzésem, hogy ők se tudják, mit akarnak csinálni, csak akkor belekalapáljuk ezt, és aztán majd lesz belőle valami. És akkor eljönnek neki mégsem, mert mert amúgy meg nincs olyan helyet téve, ahol ezt megtalálják az emberek. Ugye itt volt ez a... Mi volt ez? Google+, Plus vagy hogy hívták? Google+, az a, hívták. Az, az, az a, a nem, az nem a Facebook oldal? Igen, igen, igen, közösség. Aha, igen közösségi. Közösségi Google, akármi. Tehát egy... azt is lelőtték mellett, hogy a sok ember. Hát mi egy az ismertségi különben kiné kinéztük azt, aki használta. <laughs> igen, jó <Ja>, most... <laughs> nem tudom... Pedig ott azt nagyon nyomották, mert emlékszem, hogy tabletem akkor még működött a tabletem, és az ilyen androidos tablet volt, és ott az nagyon ilyen kézenfekvő volt, hogy kábítóztatott mindig. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy ezt nagyon elrejtették volna, mert, mert a tabletbe azért eléggé bele volt integrálva ez a dolog. Na de mondjuk azt, hogy akkor nem kár ezért a szolgáltatásért, és igazából nem vesztettünk vele semmit, mert ugyanúgy benne van a Youtube-ban. Ez a gaming szekció, csak most már hát az képest, hogy mennyire érdektelen híreg, és sokat beszéltünk róla, úgyhogy menjünk tovább. Egy <tost> másik olyan hírról, amiről sokat nem fogunk <tost> beszélni. <tost> Ö, igen. Hát ez a következő Call of Duty. Most ez egy kicsit talán már outdated hír, de most már még sok mindent tudunk róla. Olyan azért itt elmondanám, hogy az e 3 on nem jelent meg, ugye, mivel mivel a Sony vette fel a jogokat, hogy... Milyen érdekes nem, hogy tehát konkrétan a Sony, mint hogyha azon dolgozna, hogy kinyírjákodott, kinyírjákodott, tehát régebben mindig a Microsoft hatalmas csinálatával bejelentette a trailer, Jó, meg, hogy a gameplay minden megvette a Sony, és egy évre rá nem jön az E3-ra. Hogy, hogy ők is érzik, <gül> hogy ez kód, ez rohadt szar, inkább töröljük el a francba. <gül> Most ez elég érdekes kódnak tűnik egyébként, mert Modern Warfare címmel jön ki. Hát... És nem remastered nem remastered, viszont nincsen számozás, ilyen teljes hülyesség, de ez tök jó, mert már most ha rákeresel, hogy Call Modern Warfare, akkor megtalálod a régi a neten, úgyhogy nem tudom, hogy fogják ezt marketingelni, hogy tudod, ez a Modern Warfare, nem az a Modern Warfare, ami régen volt, mert az Call of 4 Modern Warfare volt, ez meg csak Call Modern Warfare. Nem is És már nem képzelni, hogy később oda vigyesztenek valamit a neve alá. Mert, mert rájönnek, hogy ez egy norvasány. De én oké, okay, hogy nehezen adok nevet a dolgoknak, de is egy cool nem olyan nehéz elnevezni. Beleírott valahová, hogy mit tudom én, infinite, <gül> vagy ilyenek, és kész. Téline, legyen benne, warfare, infinit kész. Jó, mondjuk az infinite, az nem cseng jól, mióta az a Jó, De mondjuk a ö, ö, modern ops warfare. <gül> Nem miért akarod egy a Modern ennyi, Warfare ennyi. egyáltalán. Hát mert ez Modern Warfare akar lenni, csak legyen benne. Az hát, a baj, az hogy szerintem ők tudták, hogy most, most uh, folytatást akarnak, vagy újra gondolást, vagy előzményt, mert konkrétan olyan karakterek is szerepelnek benne, akik már nem voltak. A Modern Warfare későbbi részeiben, vagy akár vagy meghaltak az utolsóban. És, és így nekem ez nagyon forra ráadásul, amiket nyilatkoztak, ugye, hogy van a Modern Warfare 2-ben, az a nórasán. Rásem amikor ugye a repülőtérem vagy hol a francókerék uh -huh. fegyver lívteni civileket. Igen, Na, és igen. akkor azt igen, mondták, ki lehet hagyni igen, opcionálisan És azt, azt mondták a készítők, hogy ez az új rész, ez legalább olyan durva lesz, mint az az egy küldetés. És akkor én meg így ülök, hogy ez, ez kicsit olyan, mint amikor azt mondják, hogy a jokurban van, van bifidus eszenz, és akkor ez nekem tök jó, csak hogy én nekem ezt tudnom kéne, hogy ez jó vagy rossz, mert lehet, hogy az mondjuk a patkány méregnek a latin neve. Tehát, hogy ja, és az most már csak, csak az lesz. Csak a ez nem is kapsz a életed? Ja, csak ezt a szart, igen. De hogy például itt is most mondták, hogy ennél durvább lesz, oké, de most én nekem előszörségünk... Hát ez nagyon dárkos lesz, az látszik. Tehát nem ez a cukormázas, színes, akármi. Így fel is ötlött bennem, hogy, hogy a francba fogják eladni azt a sok cifraszkint akkor a kölyköknek hogyha... Meg ez jó, egy... hogyha ennyire sötétre csinálják, akkor hogy fogják megvenni a tíz évesek. Ugye? De ők már Fortnite-oznak lehet, hogy az már nem Ja, én én én nem. Én, akkor ma nem lesz menő. Meg egyébként most az egész e 3 és ez nem utaz e 3 a akkor, hogy jut ide, ez nagyon jól elrendezné az egész E3-nak a szellemiségét. Mert az egész e 3 kb. arról szólt, hogy amit már eladtunk régen, azt most csinálunk ki új részt, vagy újra megcsináljuk, és eladjuk újra. És ez akkor jó, azért a... erre akar hajazni, hogy így akkor megcsináljuk Igen. megint a Modern Warfare-t, és megint eladjuk azoknak, akik régen szerették a régit. De ugye azok, azok, azok már nem gyerekek, tehát nem lehet, nem lehet azt mondani rájuk, hogy, hogy akkor itt színes szagos valmi valami lesz, hanem akkor ez legyen tényleg fullban nyomjuk a dárkot, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát két, két hatalmas táborra nem lehet lőni, és most úgy döntöttek, hogy most megcélozzák a Call of veteránokat. Mondjuk az a kérdés, hogy ez hogy fog nekik sikerülni, vagy hogy tényleg ez lesz a cél, és nem azt mondják majd egy idő után, hogy oké, okay, most ez a, ez a marketing az elején, azt ezek megvették, akkor bele a, a... A sok szírszart. A, a, a, igen. A színes színszart, amit te meg, majd megjönnek a kölykök. Most az azon gondolkodom, hogy... Így... Játszott a izé kampányt, és akkor majd a múlt meg nyomi a gyerek. Ja. Yeah. <gül> <És gül> Most azon gondolkodom, hogy a azt végül végülis régen is gyerekek nyomták, csak akkor azért nem zavart minket, mert mi voltunk azok a gyerekek, nem? <gül> lehet. És, és hogy akkor meg mondjuk most apánkat zavarta volna, mert miért játszol ezzel a szarral, és most még minket zavar az, hogy sok tizenéves van, és közben meg mi is. Ezt nem tudom, volt. Igen. igen. Mi is akkorunkat hozni. Ez most csak így megvilágosodtam egy hirtelen. Ugye? Hát, ne, én hogy kíváncsi leszek erre a kódra, mert, ez, mert én ugye mindig mondtam, hogy én ezeket a jövőbeni dolgokat nem szeretem. És nekem ezért tetszett például a kód 2 mert az megint második világháború volt, és szerintem, hogy egy tök jó kód volt. Most, most ennek ellenére is, hogy most, most jövő vagy nem jövő. És hogy ez a Modern Warfare, ez megint az, amit én nagyon szerettem annak idején. Csak, csak kicsit attól félek, hogy a, az Activision-nek a hülyeségeit majd belepakolja, és akkor lesz egy játék. Ráadásul most, most a Modern Warfare-t akkor mindenki remasterelték, hogyha most ebből csinálnak egy teljesen új rendszert, vagy egy sorozatot. Jogos, jogos. Igen, De tehát akkor nem a Modern volna. warfare ben a régi, eredeti, van a remaster, meg ez, amit nem is tudom, hogy hogy nevezzünk, mert ez nem remaster, nem Igen. remake, vagy Nézd, nézd. Szerintem ez egy reboot akar lenni, csak, csak hát vagy, vagy, vagy nem tudom, az a baj, hogy még gameplayt azt nem láttunk, tehát hogy gőzünk sincs arról, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, most mm. láttunk egy trélert, amiben benne van a Pierce, mm. azt hiszem, igen, vagyok, és a dohányzást népszerűsíti. Így van, a hatalmas szivarra a szájában, de hogy most ez, ez, ez most mi lesz, vagy hogy lesz, ez szerintem még lehet, hogy ők maguk se tudják teljesen. Lehet, ezen a trélelön dolgoz, dolgoztak eddig. Jó, azért hogy remélem, vagyok, remélem, hogy a az készülnek Azok készülnek egy pár évig, tehát. Jó ja, persze. Most mire ki jön, ki jön idén ez a kod, már jönnek a hírek a következőről. Sőt, már most jön. Következőt? Uh, mi is volt a hír, hogy Triarch csinálja a következőt? Hát, hogy is ilyen két-három éves Ezt bontásban csinálják, szóval ez a... Nem, nem nagy hír, ilyen szempontból. Olyan szempontból igen, hogy e, már három stúdió dolgozott, de akkor most megint kettőre redukálódik, nem? Hát azt mondták, igen, de most akkor nem értem, hogy ez hogy lesz, de én is inkább kezdtem azt hívni, hogy ennek a fele marketing itt hogy három évente adnak ki egy játékot, mert amikor vagy hogyha tehát az alapokat elkezik fejleszteni, és a konkrétumok azok szerintem csak egy évvel előtte állnak össze, és úgy állnak neki, mert amikor hirtelen a semmiből beleradták a betörőjárt, meg ilyenek. Tehát mm. ja, nekem az kicsit fura. Hogy van valami trendi lesz, és a következő kodban meg már benne van. Na várj, most azon filozok, hogy ezt csinálja a triát, vagy a következőt? Én nem mert ezt hát, az, nem. az Infinity Word csinálja, és a következőt a TriR. És mi volt a harmadik stúdió? A SnatchMar? Igen, a SnatchMar. Igen, azt csinálták. Kivettek golyózzók, más csinálhatók. Mind nem. Szoppa, vagy lehet, hogy azután a következőt csinálják ők. Lát, lehet, hogy ők olyan kodot csinálnak. De? Lehet, hogy ők több időt kaptak, mert ők olyan kodot csinálnak, amiben van munka. És akkor az, az nem ér rá három évig. Lehet. Meglátjuk. Nem ide remélem a Gamescomon már nekem mutatnak valami gameplay-t, vagy valami konkrétumabb dolgokat is elmondanak. ez három bizony nem volt. van. Ugye a Szolénak lesz valami így külön, nem? Vagy az már volt? Az ilyen két-három havonta szokott lenni ilyen 15 perces kis state of play, azt hiszem az a neve. Mm. És már volt ugye a des trendinget, azt ott lepelezték le normálisan gépennyében, bár arra majd mindjárt beszélünk is más ügy kapcsán, de, de hogy ők, ők most Beszéljünk teljesen kihagyták. Is. Róla, mert pont az jön sorrendbe. Ja, hát ha hát, igen, akkor igen. igen. De ez ugye meg átkötés volt. Úgyhogy nem ha is akartam átkötni amúgy, mert láttam, hogy nem az jön, de hát ugye a mai más köse lehet voltam, mi átkötöttem engem. Igen. <laughs> igen, és a death trending kapcsán, hát két hír van, az egyiket nem írtam fel, hogy a death trending az nem csak egy sétáló szimulátor lesz, mert lehet benne futni is. Így van. De jó, ez egy nagyon sarkítva, de, de amúgy nézzétek meg a trélert, a gameplay trélert, aki játszott az utolsó metal és nem metal Gear fan, és tetszett neki az utolsó Metal game, mert a Metal Game nem tetszett érthető okokból, mert nagyon le volt egyszerűsítve meg rohadtul, nem azt kapták, amit akartak, de hogy konkrétan szerintem ez, ez olyan, mint a Grán nem a Zero, mi volt? A Phantom Pain. Tehát, hogy ez majdnem olyan, mint a Phantom Pain, hatalmas nyílt terepen tudsz lopakodni, meg dolgokat csinálni, és, és most esküszöm, egyre több mindent mutatnak, egyre kevésbé nem tudom, mi a szar ez, és egyre jobban tetszik de nagyon sokat kell benne sétálni, meg futni az szinte biztos, meg Igen. használni dolgokat, hogy átmász dolgokon Ja, és amúgy, amíg el nem felejtem Ez benne a lövöldözés is már, már, láttuk, hogy nem. ez benne a lövöldözés még el nem felejtem ki a, kiadták a Collector Sedition-t és egy életnagyságú embrió lesz benne, egy inkubátor van abban a narancssárga szarban, ami a főszereplőnél van ó oh. ez kicsit durva Hát igen. Most gondold el annak, hogy oké, te gamer vagy, ezt így megveszed, örülsz neki, kirakod a nappaliba, de most ilyen hozzád valaki, aki nem gamerbeállítottsága, az mi fog gondolkozni, hogy egy levegő embrió van a nappaliba kirakva, ez így most mi a szar? Hát lehet, hogy arra gondol, hogy nagyon kellett a csok és ezért mind, mindent ja. minden beletettél, amit, le, amit elértél. Tényleg. Akár egy gyerek a gyerekek, ott lesz, csak fel Én kell nem. Tenni a kapszulát, és lehet nevelni. <gül> oh, nem tudom, ez kicsit morbid. Na igen, de ugye a gameplay trailer mellett más infókat is kaptunk. Igen, az, ami föl is lett írva, hogy lehet, hogy megjelenik PC-re is talán, vagy, vagy valami ilyesmi. És egyébként nem, ebbe, nem ennek a hírnek a kapcsán, de később láttam Facebookon egy képet, ahol Kojima meg meg Gabe el így, így egy képen kezet fognak és mosolyognak. Hogy... Lehet, hogy az már egy régi kép, amúgy nem tudom, hogy ég, <gül> talán van valami a két dolognak egy, egymáshoz, de ez biztos azt jelenti, hogy jön a Half-Life 3. Így nyúl és Kojima fogja fejleszteni, és senki nem én. tudja majd, hogy mit kell csinálni. De Half-Life Amúgy nem. én simán el tudom képzelni, hogy jön PC-re, mert én, én úgy emlékszem, hogy annak idején, amikor a Sony exkluzív vásárolta a Metal gear akkor még az első egy-két résznél élvezte a Kojima a munkát, utána meg már nyűgnek gondolta, és, és nagyon nem tetszett neki az, hogy ö, exkluzívra egy konzolra jelenik csak meg a játék, mert ő úgy van vele, hogy a rajongókhoz el kell jutatni minden, minden lehetséges platformon, és például ugye a legutolsó Metal Gear az már megjelent PC-re, meg Xbox-ra is. És, és én simán el tudom képzelni, hogy ö, akár mondjuk egy év exkluzivitás után megjelenik PC-re. Na, közül. Ecsuktam az ajtót. <gül> Nagyon behallottam. Ja, ja. a valami. De nyilván igazad van, bármit mondtál. Ne csak annyit, hogy a, hogy a kocsimát mindig zavarta, hogy a metálgírek nem jelentek meg, vagy sok metálgír nem jelent meg uh -huh. máshol csak a SONinál, mert nem tetszett neki az ex exkluzivitás, és mindig úgy volt vele, hogy a rajongóknak el kell jutni a játékát, és az utolsó metálgír már mindenhova eljutott. És én ezért pont simán el tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk egy év exkluzív tartalom után megjelenik. Ez Bécsére, most ugye és... Így van, így van. Az egy év. Mondjuk a most a Resident Evil-nek a hétnek a VR átirata az, ami azt számított, az is csak egy évig volt így a pletyka szerint. Exkluzív. Igen. Aztán már eltelt az egy év, és még sehol nincs a PC-s VR verzió. Hát nem tudom. Vannak fel, hogy nem nyagadják őket annyira, hogy jó, Elvég is játék éves? ki jött PC-re, úgyhogy gondolják, hogy aki Rá. ki akarja játszani, az kijátsza. Ja, lehet, már a VR nem adozza semmit, mindegy... Még a Open Sky VR se jelent meg, de elvileg az már az nyáron jön, úgyhogy bármelyik pillanatban. Igen. Most, ahogy beszélgetünk, vagy most, hogy hallgatjátok, pár pillanatban. Valamikor simán, mind. igen. Lehet Én most... ugye... <laughs> Vagy lehet, hogy most? <laughs> Na jó, abbajtom. Én meg... úgy örülök ennek a, az időleges dolgoknak, mert Oké, okay, értem, hogy kellene exklu exkluzívok, hogy eladják a konzolt, meg eladják a gépeket, meg, meg, meg feltelentéstessék de... a klienst. Meg a klienst felrakják, igen. De. De. Én. Tehát most, ha valami megjelenik az EPIC, én, én meg tudom várni, hogy kijöjjön Steam-re, vagy hogyha megjelenik valami mondjuk Xbox controller kontro már hülyeséget Xbox már. igen, de hogy megjelenik Xbox konzóra és bejelentik akkor, hogy majd később jön PC-re, akkor én, én, én, én vagyok az a típus, hogy én simán megvárom, hogy akkor jöjjön PC-re, és majd PC-re megveszem. És, és én ennek tökre örülök. Így van. És ehhez kapcsolódik következő hírünk, mi szerint a Microsoft játékok egy nagyobb mennyiségben jönnek Steamre. Megint Tehát úgy illetve, át, hogy fogalmam nem voltam, úgy csak szólva. Egy zseni vagy, Miki. Ne <gül> nem, nem megyük tőle az érdemet. És ez mennyire vicces már, hogy tényleg a Microsoftnak ott van egy sztória, ami minden windows gépen fönt van. Érted? Mert letörölhetetlen. Mert letörölhetetlen. Te feltelölhetet Windows 10-zel. Olyan, olyan, mint az Internet Explorer volt annak idején. Azt sem olyan. használta a kutya sem, mégis fenn volt minden a És Érted? Képtelenek rajta eladni játékokat. Igen. Miért kell Tehát amikor az... már, amikor egy másik sztorba rakod be, tehát hogy a saját sztorodból nem, nem vágsz le semennyit az árból, mert ugye minden hozzád fut be, és inkább beteszed a Steamre, ami amúgy köszönodottan többet vesz le, mint az Epic. Tehát még mondhatták volna azt mm -hmm. is, hogy az Epic láncserbe teszik be, bár akkor már még úgyse veszik mm -hmm. meg körülbelül, mert az már mindenki utálja most a jelen állás szerint, és beteszik a Steamre, aminek én csak örülök, mert így hozzám is eljutok el, de csinálják csak ezt, minden játék jöjjön Steamre. Forza, Gears, minden ügyeség. Mondjuk forza nem jelentettek be, de ugye azt a megjelent. Halo Master Chief Collection az már biztos, hogy Steam-es lesz. Így van. Meg ezek szerint akkor a kora jövőben nagyon sok más játék is. Igen, bár mondjuk őt már eddig is. is nagyon sok mindent megjelentettek, ha, ha úgy veszed Steam-en, mert például az Age of Empires sorozat az, az ugye ott érhető el, akkor a Fable, a, ugye egy Fable volt, ami csak konzolra jelent meg, azon kívül az összes többi elérhető Steamen, azt hiszem a Fable kettő volt talán, vagy a, vagy a kettő is, vagy a három is. Nem tudom, mert az egyén. Egy igen, ez volt. például volt az a Sunset drive, amit én nagyon vártam uh -huh. PC-re, ugye az a, az, az örködős kiesik. De azod vetted meg. Még nem, de meg megfogom. Megfogom, mert az, az játék nagyon tetszik. Igen, igen. Na, úgyhogy ezt már korábban elkezdték, és csinálják csak, mert ez, ez nekem nagyon tetszik. Bár így, ugye a konzolj eladást fogják kinyírni, de hát ez engem nem érdekel. Bár én nem értem, hogy hogy lehetnek annyira inkompetensek, hogy tényleg a saját sztorjukat nem tudják normálisan promotálni, vagy tehát így, így miért? Könyörgöm. Tehát de nem az, hogy promotálni, lefejleszteni kellett van a normálisan, és akkor, tehát hogyha lefejlesztesz egy jó dolgot, azt tudod reklámozni, de hogyha van egy, egy szar a, gamerek, a gamereknek jó, ugye ott van az Xbox app, ami hát nagyjából olyan kliens, mint a Steam, csak ugye nincs benne a shop, mert ez külön app. Tehát, hogy sok mindent. Csak itt jobban kellett volna a promótálni, mit tudom én, adjanak ingyen játékokat, vagy adják -e a méreg a játékokat ebbe a sztorba. Itt most éppen a forzát nézegettem, hogy még akciósan is marha drága. Jó, mert az a baj, hogy kitalálták ezt a Play Niver dolgot, és akkor ne, nem adhatják olcsóban a PC-set, hogyha a konzolos meg annyi, hogyha, főleg, hogyha két kulcsot kapsz belőle. Tehát, hogy hogy ezért ezért Ez az, az akkonthoz van kötve. Tehát, ha megveszed ezt a cuccot, akkor nem kapsz két kulcsot. Csak te megvetted, és az akkonthoz tartozik a cucc, és látják, hogy ahol oh, az Xbox-ra is van, akkor Xbox-on is játszhatsz. Igen, de de hogy mivel ők ezt úgy veszik, hogy két játékot veszel egy áráért majd hogy nem, ezért lehet, hogy neked kéne örülni, hogy nem kétszer annyiba kerül. Hát végül. Tehát ők lehet, le, így gondolkodnak. Nem, mert nem veszek két játékot, én rá is kerestem leten, például nem tudsz egyszerre játszani a pc és meg az xbox verzióval. Tehát lényegében a jogot veszed meg, hogy te valahol játsz, de egyszer a kettő mm. helyen nem tud érvényesíteni ezt a jogodat. Tehát lényegében ez lenne a... Ez nem a tóm, én, én annak körülök, hogy amikor Steam-en megvettem a Quantum Break-et, nem kaptam Xbox-os kulcsot. Én ennek tökre örültem. <hállt> hát, Mert nem vele úgy se használom. úgy se volna. Hát de nem tudom eladni, ugye most mondod, hogy a konthoz kötik. Ja, azt igen. Hát úgy nem, ja. Ez, ez így működik. Pedig ez a play-niver dolog ez nem egy hülyeség, ha belegondolsz. Hát ez Én akkor, hogyha van konzolod, és meg PC-d is, de hogyha mondjuk például csak PC-d van, vagy csak konzolod, akkor teljesen fölösleges. Mert, mert akkor csak azért fizetsz ki mondjuk plusz 5-6 ezer forintot, hogy semmi se legyen az cső. Valahogy úgy. Ja, de hát mindegy, jönnek Steam-ra játékok, tök jó mondjuk, hogy mik az, de egyelőre a Halo Master Chief Collection az egyetlen, ami biztos, hogy jön. Én másról itt hirtelen nem is tudok. Tudom, neked nem, -e valami nem, nem, most ezzel promózzák aztán később. Én, én mondjuk simán lehetem képzelni, hogy akár a Gears megjelenik a, a régebbi része is, meg, meg mondjuk ez az új simán. is ki fog jönni. Főleg, a, főleg erről a Tactics-ről tudom elképzelni, hogy az PC-re kijön. Ami ugye olyan, mint, a, mint az XCOM, az új XCOM-ok, -ok, uh -huh. az a stratégiai Gears. Tehát, hogy az az látványban is, meg irányításban is ordít azért, hogy te az PC-jázd. Okay, megoldják kontroll erre, persze nem azt mondom, de hogyha úgy veszed végül is, az egy körökre osztott a stratégiai játék, az meg azért mégis a PC-n az igazi. Mondjuk a Halo Master Chief Collection-em, meg én úgy vagyok, hogy ha van a PC nekünk az a Destiny 2 már igazából az úgy, az úgy bőven elég egy ilyen PC-s Halo-nak. Igaz, hogy hangulatában teljesen más az egész, igen, igen. körítés, de ugye a lövöldözés az így elég hílósabban is, de lehet, hogy majd rá kell nézni. Viszont Egy ha eddig olyan. még nem nézett rá a Destiny 2-re, az majd, nem is tudom, mikor lesz a megjelenésre a következő DLC-nek, mert jön free-to-play verzióba, steam ráadásul. Igen. Tehát, hogy költözik az egész a Battle.net kliensből steam és jön a free-to-play verzió, aminek... Szeptember 17-től jön, most nézem itt. És New Light az lesz igen, az alapjátékban. 2 New Light. És ha minden igaz, az összes DLC, az eddig megjelent, úgy benne lesznek, kivéve ez az új, ami akkor jelenik meg, nem? Na, ez egy jó kérdés. Ja, Én itt, ez az széken, az nem. Itt, itt azt írja, hogy az alapjáték és az első évi tartalma. Igen, igen, igen, igen. Akkor a forszéken az még már azon túl jött. Igen, tehát a, DL és a, a, igen, a Season Pass-ban tartozó DLC-k, azok benne lesznek az indian. Ami hogy veszük egy elég szép csomag, már annak idején ez ilyen, nem tudom, 20-30 ezer forint. Hát igen, most annyira nem örülnék az őhelyükben, bár persze, akkor mindig benne van az, hogy ők már játszhattak három éve korábban ezekkel a tartalmakkal, meg, meg megszerezhetik a legjobb lootot, meg ilyenek. Attól függetlenül rohadtul nem lennék boldog, főleg úgy, hogy most a kijön abból a kliensből, akit már megszoktam, és bemegy egy másikba. Jó, de így legalább te is játszhatsz majd vele. Jó, persze csak most, a, most, most azoknak a nevében mondom, akik már megvették a játékot. Bár mondjuk a Destiny 2 már egyszer volt ingyenes, amikor egy hét igazszer ingyenesen Igen. lehetett aktiválni talán a tavalyi elhárom környékén. Igen. Én ennek örülök. Én is örülök, viszont az az érdekes, hogy a Forsyken-nel kapcsolatban nem nagyon van rajta hír a Steamen, hogy azzal most mi van. Mert azt megvenni sem lehet külön. És Tényleg? Arra semmi hír nincs, hogy az melyik, melyik pakban lesz benne. Én azt feltételezem, hogy ha már valaki megvette a buttonet, tehát megvan a forszékön kiegészítő is, akkor hogy hát migrálja a cuccot a Facebookra, mert elvileg lesz egy. vagy van egy ilyen oldal, ami majd a megjelenéskor be lehet hozni, és akkor megnézi, milyen tartalmaid vannak neked meg Battlenet-en, és akkor ezt mindnek kapod a. A, a steam kliensbe is, tehát a, amit farmolt össze fegyvereket, meg mindent, azt így. Egyébileg megkapod abban a kliensben is, tehát ilyen probléma nem lesz, viszont a forszéken nem írdak semmit, hogy az most az hogy lesz. Ugyanazt azt később egyáltalán meg lehet-e venni Steam-en például? Mert hát, ha meg akarod venni, akkor, akkor így nem. Tehát most akkor meg megveszed a battleletes verziót, aztán utána azt valahogy átmigrálod majd a Steam-esre, tehát ez így. Ez Ezt kérdés. És, meg, meg is kérdés. Meg az is kérdés, hogy után átjött a Steamre, hogy mi lesz a betűnettel. Hogy az megmarad, hogy úgy meg tudod venni, vagy mindenképpen át kell vinni valva máshova. vagy vagy Szerintem hogy onnan ez... lekerül. Én, én nekem az a tippem, hogy nem lesz két, két helyen. És akkor, hogyha új DLC-k akkor oda már nem is tud megvenni? A nem. Jó. Tehát akkor mindenképpen át kell menned a Steamre. A Steamre, így van. Aha. Szerintem ez lesz. Ez tűnik logikusnak. Ha már így végképp elválik az Activision-től Már nem muszáj azt tényre menni, mert ugye mehetünk a Google Stadiára is. Ó, Akár... bizony, mehetünk a Google stádiára. Aki akar egy kis, egy kis, nem tudom, sót szórni a sebeire, az mehet oda is. Nem tudom nekem, tehát mostanában innen jönnek a hírek, hogy ez a Google Stadia, ez nagyon jó, mert áll állatira nincs ellag. Tehát egy így, hogy nincs. És a Destiny 2-vel promózták nagyon, hogy az is benne lesz. A, a kezdő csomagba, ugye ingyenesen. Hát nem tudom, hogy miért egy ilyen régi játékkal promózzák egyébként. Tehát most, ha valaki akart már a Destiny 2, mondtuk is, hogy már azt Tehát most egy ilyen játékkal promózni a diát, hogy hú, az is benne lesz, az a hű, horror de tényleg. Aztán így free to play lesz ráadásul, tehát így még jobban érthetetlen. Nyilván azoknak mondjuk marha a sztadi, akinek se konzolra nem akar áldozni pénzt, se PC-re, Viszont, viszont van a mobiltelefonja, és ugye ezt már, a, ezt már a Diablo legutóbbi Diablo megjelenést óta tudjuk, hogy hát nincs mobiltelefonot, hát van. Hát igen, ha nincs mobiltelefon, mindenki, vagy... mindenki tud majd esztériázni rajta. Mondjuk azt nem értem, tehát, hogy aki, aki játszani akar vele, de nincs konzola, meg pc -e, tehát akkor, tehát akkor aki már eddig játszani akart, az annak miért nincsen konzol, vagy PC a házban, ugye, de mondjuk tegyük fel, hogy én itthon ülök, és akkor áh, úgy játszanék az NBA 2 k 19 et de csak egy mobilom van. És nincs PC-m, meg konzolom. De inkább nem veszek, de azért játszanék. És akkor én a gyóborosztádia. Az Igen, én várok mondjuk már tíz éve, hogy megjelenjen ez a szaj, és akkor végre a tíz évvel ezelőtti mobilomon tudjak játszani az NBA 2K19-et. Ezt annyira Jó, nincs előttem, hogy ez... Ezt nyilván nem így gondolják, hanem majd látják az emberek, hogy jé, van ez a stádium, most már mobilra megnézzük, mi az is. Ja, mindenféleben lehet játszani, és akkor befizetnek ránk, kipróbálják és játszanak. Ezt úgy ettünk képzelni, tehát mindenki azt mondta, hogy ez az előfizetéses szolgáltatás, ugye az Xbox Game Pass, ami már jön PC-re, a nek ez a plusz rendszere, az Origin XS, a Google Stadiának a komolyabb lehetőségei, meg mind ami azt lehet lehetünk képzelni, hogy a Google Stadián az ingyenes, ez egy rakás szar lesz és úgy akad, mint a FOS, és de hogyha az valamit ez nem lesz, lesz teljesen ingyenes, mert ja, hát az ingyenes, igen. az úgy lesz ingyenes, hogy nem kell, ért, ha videót fizetned, viszont csak azokkal a játékokkal tudsz játszani, amit kvázi te ebben a stádiában megvettél. Igen, igen. Tehát csak azt váltott ki, hogy nem kell venned kémer PC-t hozzá, hogyha ebben a stádiában veszed a játékokat. Igen, de mondjuk most én egészségben, a szolgáltatásokat az már más kérdés. De most elképzelek otthon egy. Egy, egy, egy háztartást, ahol előfizetnek a Google stadia hogy több játékot kapjanak, előfizetnek a Uplay Plus-ra, az Origin Access-re, meg az Xbox Game Pass-re, meg a nem tudom hogy mi fog megjelenni, és ko konkrétan egy hónapban egy AAA játéknak az árát hagyják, csak az előfizetésekre. Oké, okay, hogy tudnak mondjuk annyi játékkal tudsz játszani, amivel már nem fogsz tudni. Tehát, hogy ilyen szempontból nem feltétlenül éri meg. Legalábbis nekem. Tehát, hogy lesz mondjuk most csak mondok valamit, 2500 játékom havi 30 ezerért, amit tudok játszani, de 2500 játékkal, amit most nem fogsz játszani. Úgyhogy nem azt mondom, hogy kidobott pénz, mert nem kidobott pénz, mert nagyon olcsó, meg nagyon jó lehetőség, minden, de én egész idáig is mindig az előfizetéses rendszer ellen voltam, és ez nem változott azóta sem. Nem, nem tudom. De abban a szempontból jó, hogy te kért játszhatsz most megjelent játékokkal. Hát nem kell kiadnod ért azt a... Ez, ez igaz, igen. 10-20 ezer forintot, hanem itt, amin befizeted, és ahogy kijön, mert ugye egyre, tehát az összes passba kábel legalábbis mondjuk a microsoft éba meg tehát nagyon sok ilyen passba az van, hogy, hogy az déj van játszatsz a játékokkal, amik igen. megjelennek. Ami azért elég jó, viszont azt mondjuk kevesen veszik hozzá a dologhoz, hogy ugye a Microsoft pass az úgy működik, hogy abból nem csak nem csak bekerülnek játékok, hanem ki is kerülnek. Ki is kerülnek. Igen. Hát simán lehet az, hogy te elkezdesz játszani egy játékkal, amiben teszem azt marasok órát bele össz, mondjuk egy ilyen deszténni jellegű játékban, ahol tényleg ilyen végtelen órát belet tudsz dobálni, És már játszottál marhasokat, nem vetted meg a játékot, mert nyilván passzon keresztül, játszol, és akkor te csak kiveszik. És utána mit kell csinálnod, ha játszanak azt, hogy meg kell venned. Tehát te fizetted a parsz, hogy szerintem... az a játékkal játszál, és még pluszban meg kell venned a játékot. Mikor kikerül ebből az egészből? Szerintem az úgy működik, hogyha föl van telepítve, akkor, a, akkor nem kell megvenned. De hogyha mondjuk kiveszik, és te letöröd a gépenről, akkor, akkor viszont már fixen, akkor fixen nem tudsz eljátszani játszani nem. utána. Tehát ez kicsit nem szerintem úgy működik, mint a PS Plus vagy, vagy az ilyesmi. De a PS Plus-os hogy bármikor fel tudt telepíteni, amit te ingyen ami, Igen, amíg van erőfizetésed. Igen. Tehát igen. nem tudom, tehát itt akkor nem lenne értelme a kikerülés adagnak, mert itt de szerintem nem. Tehát ezeket meg kell venned, hogyha kikerült a paszból, és te még játszani akarsz vele. Ráadásul, hát is, hogyha mondjuk. Feltalálták el egy... a spanyol violasztát, tehát nem elég, hogy havi díjason játszó játékokkal, utána még terelnek arra, hogy amúgy meg is vehetnéd még pluszba. Tehát ez nem, nem rossz egy rendszer ez. Ja, meg a havira nem mondtam utána. Ja, amikor beszéltem ugye, hogy mennyi mindenre előfizetsz, azt még nem mondtam, ugye, hogy internetre is előfizetsz mellé. Tehát azért így, így szép lassan már azért ott vagyunk, hogy mondjuk két komoly megjelenés meg tudnál venni egy hónapban. Akár. Igen, igen. Jó, mondjuk internetre így is úgy is szüksége. Ja, arra így is úgy is, igen, de, de tényleg, hogyha ennyi paszt veszel, akkor ez, ez, ez annak jó, aki nem annyira hardcore gamer, hanem ilyen sok mindenbe szeret belekóstolni, és mondjuk egy-egy játékot megun, akár egy-két óra alatt. An annak tök jó, mert, mert itt lesz 2000 játék, és, és azt se tudod, hogy már mit csinálja a végén. De, de mindenki másnak meg, aki mondjuk szeret itt igen, Le lehet, hogy az lesz, hogy ott ülsz a menü előtt, és csak bámult, hogy mennyi mindennel játszhatsz, miközben nézed a menüt. És aztán elégen kilépz, mennyi mindennel játszhattam volna, akkor nézzük netflix Igen, igen. Éjjel éjjel. Az... <tos> Mondjuk a microsoft is egyébként van többféle. Azt most nem tudom, hogy mindegyikből kikerülnek-e dolgok. Ugye van? Szerintem igen. Mert szerintem ki, mert igazából Hú, most, ugye én is Be bekattintottam ezt az egy dollárost, Ugye egy hónapig egy dollárért lehet ezt a passz megvenni, mivel most PC-n is elérhető már, ugye eddig nem volt csak Xbox-ra. És most így, ez egy bevezették PC-re, most egy dollárért mindenki beleugorhat. És bekartíthatom én is, és ott van, van többféle ilyen, ilyen passz, Tehát valami egybefoglalja a PC-t, Xbox-ot és a Goldot. Tehát, hogy ez így, ezt így egyben tudod venni. Még beszéltünk is nap, hogy, a, hogy az annak lesz jó, aki amúgy a goldot igen, igen. fizetné. Meg van egy olyan PC-s verzió. Meg van egy pc verzió. Az valamivel olcsóbb. Most tudom azt hiszem, 15 a fullos. És ú, most nem tudom mennyi az olcsóbb verzió. Azt mondtuk, is elég nehezen találtam meg. Úgyhogy most el se kezdem keresni, mint az olcsóbb. Hm, igen. És egyébként az érdekes, hogy mindegyik kiadó erre felé megy. Ugye most az E3-on kicsit megyünk, az E3 bejelentette a, a Ubisoft is, hogy nekik is lesz ez a Uplay Plus, vagy miért a tökön. És az új játékok, amik jönnek ki akik jönnek ki a Ubisoft-tól, azok úgy benne lesznek. Tehát a, a Watch az új része az, az játszató lesz ebben a pluszban. Szóval eléggé, eléggé mennek. Most már van ugye a Ubisoftnak, a Microsoftnak az Electronic Ennyi, azt hiszem most nem. Egyelőre. Még a valve kéne valami. Hogy ott is képzeled el, képzeled el lenne egy ilyen passz, amivel az összes Steam-es játékkal játszhatnál. Én nem fizetnék elő. Ez, ez, mi ez, ez inkább túlfélemetes szerintem. Vannak egy gamer újságírói körökben vannak így hírek arról, hogy léteznek olyan akkontok, -ok, amikkel lehet az összes Steam játékkal játszani, de hogy ez így ez egy ilyen szent grál ritkaságú dolog. Tehát Magyarországon például senkinek nincs ilyen, ilyen akkontja. Szóval azt nem tudom, hogy szóval lehet megszerezni, lehet, hogy Newell-nek van, és akkor másnak már nincs is, nem tudom. De hogy így léteznek ilyenek. Most képzeled ezt előfizetésben. Az hát, mondjuk, mondjuk, hát nem is tudom. Csábító, mert ha belegondolok, hogy mennyi játék jelenik meg, tehát hogy akkor konkrétan nem arról lenne szó, hogy 150 játéka játszhatsz, ami hol kikerül, hol bekerül a hol mindennel végig, akár a legújabbal, akkor az már így elég ja, ja. És most ezt csinálja az összes többi. Ilyen kiadó. Már <gül> csak az Epic store hiányzik még valami ilyesmi. Még <gül> De amilyen gyorsan fejlődik az Epic Store... Az hát akkor lett, még egy-öt-tíz évig nem is lesz. <gül> így van. Hú, uh, tényleg, ha már még tartunk meg Destiny 2-nél, Azt olvastam, hogy nem lesz crossplay a Stadiás Destiny 2, tehát, hogy akik stadia játszanak a Destiny 2-vel, azok csak stadiásokkal tudnak játszani, PC-sekkel, konzolosokkal, meg semmilyen más platformal nem. Is, is is más és, platforma. és ezek minden. után mondja azt, valaki, hogy nem lesz ott lag, és hogy ezt nem ezért oldották meg így. Nem tudom, valószínű egyébként. Szerintem ott, ott biztos, hogy nagyobb lesz nekik a lag, mint aki PC-ről vagy konzolról játszik, és ezért nem merik őket összeereszteni. De gondold bele még a konzolos pos, konzolosokkal se. Nem tudom, Na hogy nem csomó, csomó helyre hallottam, hogy, hogy nem észrevehetettem a lag, tehát hogy nincs. Jó, nem várjuk, nem. Ki, várjuk ki ezt az egészet, bár én, én mindig azt mondom, hogy ha tényleg eszmények, hogy észrevehetetlen, akkor már régen mutattak volna belőle sokkal többet, mint azt, hogy 3-4 snit megmutatják, hogy az egyik gépről megy át a másikra is, és mászi föl egy oszlopra az Assassin's Creed. Igen, Igen az E3-on is mutatták a Doom kapcsán, hogy ott egy, de egy, tényleg egy csaj bejött egy fél percre, egy ilyen telefondra összekapcsolt kontrollerrel, ott nyomkodtam, és nem is mutatták teljesen közelről, hanem így messziről, hogy igen, a csajdonkődésével Ez más volt, az nem a stádia volt. Az a? Az a az ilyen saját szucca, ami, ami segíti streamelni. Tehát, hogy streameled máshova, és azzal tudsz játszani. Tehát az nem a Stadia Nem, az, az, az, azt hiszem egy gépről kistreamelte a mobilra, ami rá volt kötve egy kontrollerre. De én ott is azt néztem folyamatosan, hogy a sticky meg az karokat, hogy mozgatja a, a mozgáshoz képest, és, és szerintem ott sem mindig az történt, amit a csajnya volt, mert sokszor csak össze-vissza kapálózott. Hmm. Ja, tehát normális gameplay-t még nem láttunk róla, ahol ki lehetne elemezni, hogy akkor mégis mennyi a késős, meg hogy... Meg, meg hogyha meg... tegyük fel, hogy mondjuk sztádia volt, és valamit félreértettem, -akkor, akkor is 10 másodpercig mutatták, vagy 15 max, és talán meg lekeverték hmm. a színpadról. Tehát, hogyha ha kitalálták volna a spanyol viaszt, én ezt kiprakátoltam volna 6 méter magasba, nem tudom, mekkora poszteren, és ezt hirdetném, és minden második mondatom ezzel végződött volna. Nem tudom, én, én ezt megnézném. Jó, mondjuk Magyarország egy darabig nem jön. Meg, ja, de... hát igen, persze. Most az is ferpült hírként, nem tudom, az mikor jött ki, hogy a, ugye a valve is van ez a... tudod, tudod streamelni egy hálózaton belül, igen, igen, igen. játékot, most ez is ki van terjesztő, hogy már csak nem csak hálózaton belül, hanem tényleg ugyanúgy működik, mint a az összes többi ilyen, ilyen szolgáltatás, hogyha ugye Xbox-ról is lehet, meg Playstation-ról, és most már akkor PC-ről is lehet így játékokat bárhova, bármilyen eszközre streamálni, bár nem tudom, hogy ott a különös az, hogy működik ilyen mobilon, meg ilyen eszközökön. vagy lehet, hogy csak bárhova, de azért a PC azt kell hozzá Hát, valahol minden. van valahol egy gyengébb PC, mit tudom én, otthon be van kapcsolva a géped, és elmész, mit tudom én, a nagymamához, ahol tekunálmas minden, viszont vitted a szárszak <gül> lapdapotat, amin nem fut el a mit Call of Duty, amelyik még me megjelent PC-n a felvre, PC vagyis a Steam-re, <gül> akkor azt tudod futtatni így. Ha netje van a nagyinak. Ami nyilvánvalóan valóan evidencia, hogy a nagyon elvettem. Hát ez teljesen szerint, van, igen. Ja, csupa, csupa, csupa élethelyzet, én azt mondom. Ezeket kitalálták. Életszerű az egész. Ja, szóval most mindent streamelhetünk össze-vissza, meg vehetünk passzokat. És így, és így azt mondják mindenki, azt mondja, hogy ez a jövő. Meglatjuk. Azért aludjunk rá egy pár napot, én azt mondom. Viszont még maradunk egy kicsit a jelenben, és ez még mindig nem az L3. Ezt, ezt így én találtam a múltkor, ami egy tök jó dolog, legalábbis annak tűnik, és kipróbáltam, egész pofás. Az Opera kiadott egy Gaming Browser nevű valamit, ami ingyenesen letölthető a show ott a link, majd beletesztük. és ez lényegében az, aminek látszik, ez egy, ez egy ilyen gémerekre game, szabott tögésző kis hagyok, kis hatás született, hogy ez mégis hogy működhet. A legértelmesebb funkció, amit lehet használni, az az, hogy lehet benne limitálni a böngésző által elhasznált processzornak a mennyiségét, meg a, a RAM-ot. Bár igazából nem olyan nagyon-nagyon durván lehet itt skálázni, tehát hogy le tudod venni a processzor felhasználás 25%-ra, hogy annyit használja maximum. Ja, meg mint minden gamer dolog, tud több színben billogni. Ja, igen, ezt mondanák, hogy ez amúgy azért gémer, mert piros és vörös, meg ilyen nagyon színes, vagy azért ja, gamer, mert amúgy sem van. Át is tudod állítani a szint, meg rá tudod kötni, ugye van a razernek ez a kroma, mm -hmm. akármi, hogy így, a, ha van egy játékban támogatás, hogy itt a bilegyüzetre vagy az egére küldjön ki infót, akkor tudod így villog, meg mit ha kevés a HP-d, akkor pirosan világít. Na most ezt erre a böngészőre is ki lehet külni, tehát krom is van ilyen kroma támogatás. meg ami nagyon érdekes funkció, és tök jó, hogy van benne olyan, hogyha Twitch-et nézel az egyik tabon, akkor te mondhatod azt, hogy azt a videóablakot te kiküldöd, ilyen, tehát a böngészőben marad, de minden mindenem fölül lesz a böngésző, tehát hát egy másik fűrre, vagy dolgozol, vagy vagy facebookozol, vagy bármit csinálsz, akkor az a Twitch-ablak az ott marad neked végig. És tudod nézni, így a sarokba. Ez még egy egész érdekes kis funkció. Mondjuk az érdekes, hogy lehet, hogy már csak ezért letöltöm, hogy megnézem, itt van egy olyan fül, Akkor. hogy a já játék akciókat tudod nézni, uh -huh. ö, majd tekerél oda, és ö, ott a, a felső sornak a harmadikja szerint a World War Z t már meg lehet venni féláron áron steam <gül> De várjál. Úgyhogy ebik exkluzit a 31%-nál van. Na, ez ekem fel Léz, Ott a Steam-jel a World War Úgyhogy lehet, hogy csak ezért letöltöm majd, hogy ezt meg tudjon venni oda. <gül> <gül> azért fel van telefítóság, megnézem, hogy élőben is azt kinyomja oda. Hát <gül> <Nem, gül> azért, azért, azért a képeknél ott utána volna jobban, szerintem. <gül> Há, igen, szerintem az, az a Steam az, az akar lenni egy pc én igen, szerintem is csak ott furán vette ki magát az egész szituációt. picit. Igen, mert ennél, ennél a, az operánál úgy gondolják, hogy minden, ami PC-re kijön, az a Steam. Amúgy az így is igaz, csak, csak, csak nem. Csak nem. <gül> igen. Ja. Érdekes, hogy régen használtam operát, de aztán jött a Mozilla Firefox, utána inkább azt használtam, és most meg a Google Chrome-ot, és teljesen ja. meg tudok fel És amúgy meg, hogyha zavar az, hogyha valamennyit lezabál a háttérben, akkor fogom is bezárom. Tehát, hogy én, én így oldom meg a processzor a háttérből. Ja, de elég jó Meg vannak ilyen, ilyen bővítmények amiket föl, és föl is van telepítve hozzá, például itt van egy ilyen Twitch fül ami így, így baloldalra beépül a böngészőbe, és akkor ott látod a Twitch mit tudom én jelzéseket, hogy éppen mit tudom én, nálam most valamiért hét ilyen jelzés van, ami tök jó. Mm. Szerintem érdekes, hogy gémerekre szabod billni, hogy jutott alasszor, hogy az böngésző. Én se tudom, hogy mi ez. De jó, pofa. De nekem így fel... Egyből fölkeltette az érdeklődésemet, mert föl is tettem, meg is néztem. Működik, tehát tőleg egy böngésző. Ja. Tudtam látani mindenféle plugint. int ja, A reklámblokkoló, amit szoktak néhány emberek használni, ez például ebbe alapból be van építve. Ja, igen, igen. Tehát akkor most ja. a szemét emberek az operánál azt gondolják, hogy, hogy a gamerek azok mind letétetják a reklámokat. Így van. De nem, az operában abból is benne van. Csak elég szarul működik, mert behoztam például az IGN-nek az oldalát, mert elkattintottam itt valamiről. És tele van reklámul, úgyhogy valamit nem működik <gül> ezzel. <túl. gül> Pedig be is van, ki is van pipálva, hogy a reklámok blokkolva vannak ezen az oldalon. Hát ahhoz képest. Hm. Ez csak egy átverés akkor. Hát a krómos úgy érzik jobban működik. Én bevallom, akár szép dolog, akár nem. A Tartalomgyártókkal szemben, én használok ilyen reklámblokkolót, mert porzasztó az interneten élkül. Hát igen, amikor nekiállnál valamit nézni, és is folyamatosan dobálja fel a reklámokat. bár mondjuk most már változik ez olyan szinten, hogy már vannak olyan reklámok, amiket már ez sem fog meg, hanem be van építve a streambe magába a reklám. Mm -hmm. És egy és a videóba. Vagy a videóba, igen, és, és egyszerű De Bár... a youtube on mondhatjuk úgy, hogy némelyik videó egy az egyben egy reklám. É. És van olyan, van olyan reklám, amit videóval szakítanak meg néha. <gül> Szörnyű tud lenni. Közben nézni a reklámot, csak közben van valami érdekes. Hát, tévébe is leül, leül, leülök a tévébe, a kereskedelmi tévéhez, hogy nézzek egy kis reklámot, és akkor betesznek valami Terminátor filmet, meg ilyenek. Hát borzalmas. <gül> Jó, hogy közben azért aknak reklámot. Tehát igen, ott igen. Nagyon ritkán tévézek, de ott, ott meg tud őrítve, hogy ott nem találsz kippen reklámot vagy ilyenek. Én hál' Isten, csak sportot nézek meg, HBO-t. Az HBO meg nincs reklám, úgyhogy... Jaj, jaj. Az így hasznos abból a szempontból. Na, de elvileg végigértünk a minden, amit akartunk mondani, úgyhogy elköszönünk, sziasztok! Jan, amit az L3. Itt volt az L3. Itt, itt volt az L3, és hát mikivel azt beszéltük, hogy egy ilyen nagyobb, átfogóbb ilyen beszélgetést fogunk az L3-ról, tehát nem megyünk végig mindenen, bár igazán mi ismertünk mindenem, mert annyira nem tudom, hogy lapos volt most az L3. Igen, igen. Voltak jó pillanatok, de, de nagy átlagban nézve szerintem ez, ez, ez nagyon gyenge volt, és érezhető, hogy a, hogy a, a jövő évi l 3 lesz a nagy duranás, amikor a konzolokról nem csak beszélgetnek, meg úgy elmondják két-három mondatban, hogy ez mit fog csinálni, meg, meg ilyesmik, hanem hogy tényleg be is mutatják konkrétan. Nem biztos. Én egy kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy az l 3 mal elvesztette a, a fontosságát. Ugye a Sony is azt mondja, hogy ő már köszönöm szépen, nem kér az L3-ból, és lehet, hogy ez a tendencia. A, abba az irányba, hogy, hogy itt az l 3 már nem, nem olyan fontos, mert most már bármikor tudsz bejelentést, ja, intézni ott az internet, tehát... Én úgy én mindig szerettem az l 3 ot mert olyan tök jó, olyan gyermeki lelkesedésre ülök le és mm. nézem, és akkor várom, hogy na, most mivel fognak megletni, vagy amiket korábban bejelentettek, azok hogyan néznek ki, meg ilyenek, én ilyen szempontból naív, ja, ja, ja. módi vagyok. Én, én, ezt én a próbáltam lőleken, meg. Próbáltam apunknak elmagyarázni ezt az egészet, aki így tisztában a gaming dolgokkal, de hogy így nem igazán lát bele, meg nem is az a generáció, és akkor azt mondtam neki, hogy az, az e 3 olyan, mintha te a karácsonyi listádat megkapnád, hogy mit kapsz a jövő évre, karácsonyra előre, és elmondanák, hogy ez meg ez meg ez meg ez. Lesz. És egy-kettőből lenne kép is, meg videó is, hogy el tud képzelni. Igen, igen, igen, és akkor tudod, hogy jövőre, akkor mire kell számítani. Ez és hogy tele van meglepetéssel. Igen. És hogy tele van meglepetéssel, most ez az E3, ez pont az E3 volt, ami nem volt tele meglepetéssel. Hát azért volt egy-kettő. Elvét volt, de most ha a, ugye a, a, az Electronic Arts-nak volt ez az EA Play, amit, amit így direkt így berakták így a, a, az l 3 elé. Tehát az nem az E3 része volt igazából, hanem ők külön Play. rendeztek maguknak előtte egy ilyen, egy kis amúgyi fura. Jobb is, hogy nem az E3 része volt, mert hogyha ezt hozzácsapták volna az E3-hoz, akkor ez az E3 nem lapos lett volna, hanem szar. <gül> Jó, ez a old, az volt, a tavaly. Hát, tavaly az mi volt? Tehát így előjöttek az üzletemberek, akiken látszott, hogy szív, szívták valamivel az agyukat ott a háttérben, és így beszéltek olyan játékról, amit aztán nem mutattak meg. Az egekik magasztalták az antemet, amiről most körülbelül annyi volt, hogy a, a FIFA, FIFA blogban beült az antennek a, nem is tudom, hogy hívják, ez. ki volt az a fazon? Mindegy, jött egy fazon, egy anten feliratú pólóban, senki másról nem volt olyan póló, olyan miért, és tőle is kérdezte két-három mondatot a, a, a FIFA részlegen, hogy akkor meséljen már erről az antenről, hogy amúgy mennyire halott, és mondta, hogy hát ők azért még fejlesztik minden, mert vannak rajongók, vagy mi. <gül> és így körülbelül ennyi volt az Anthemről. Ott az egész három a tavalyi kb. erről szólt, hogy húj, az Anthem az mekkora izé lesz. Hát ne látszik, hogy bukás volt, mint az állat. És most most semmi meglepetés nem hozott az elektronikárc. Tényleg Én le volt a hogy miről fognak beszélni, és arról beszélni. És és arról tehát még indie, tehát már, már azt sem próbálják meg, hogy behoznak egy indie fejlesztőt, akire a jó nép majd azt tudja mondani, hogy jaj, de aranyos, tehát milyen így meg, meg van szeptenve, meg minden, most ez sem volt. Most ez is kivaradt a buliból. Hozták közölt, a fifa a Madden-t, a Simset és aztán hazamentek, meg azt a Star Wars Én. játékot, az mondjuk elég érdekesnek tűnt. A, az, az érdekesnek az érdekes is so várta ennyi. Igen. Tehát és szóval is. én azt nem értem, hogy idén ősszel elméletileg meg fog jelenni egy új Plants vs. Zombies játék, meg egy új Need for Speed, és egy büdös szó nem volt róluk, és már az EAPL az e, előtt jelentették, hogy nem lesznek itt, és már akkor sem értettem, hogy miért. Azok jönnek idén. Igen. Pénzügyi időről vannak jelent Plants vs. Zombies én is hallottam, Need for Speedről nem, nem. Azt tudom. mondták ősszel, ősszel hogy ugye, Össze arra, arra, arra a negyedévre van. Hát igen, lehet, lehet, hogy érzik, hogy mind a kettő egy és inkább nem merik megmutatni előtte. Na, most már az L3 lehet, hogy tényleg ez nem hogy kezdi elveszteni az érdeklődést. Legalábbis a kiadók irányából. Hát, de amúgy nem mindenki, mert például mondjuk most ugye az IEP-ig szerintem ennyivel befejezhetjük, nem? nem de ezt be. Ezt a fejeztjük ennyivel. Tehát, hogyha például oda megyünk a Microsofthoz, ők ők nagyon rámentek arra, hogy nincs itt a Sony, akkor mutassuk meg, hogy mi, mi aztán most orba gaming-el fogjuk tolni, meg lesz itt új konzol, meg mindent, csak ők meg kicsit abba a csapdába estek bőle, hogy már túl sok mindent akartak, és a végén már csak oké okay, trailer, oké okay, trailer, oké okay, trailer, menjünk tovább. Meg, sok kevés a volt a gameplay. Igen, igen, nagyon kevés. Az volt a probléma. És sok volt a State of DK, amit nem értem, hogy mi a francnak kellett mutogatni, még amikor mindenki tudja, azért a egy sajnos. Viszont Kien volt a Cyberpunk al. ami oh, milyen igen. érdekes, hogy a Microsoftnak a konferenciáján leginkább azok a játékok meg, amik nem Microsoftosok, hanem. hanem igen. És az, amit, hogy már tavaly is a Cyberpunk szólt a legnagyobb. Mert igen. Uh, ott volt a végén, hogy ott ez a kis Hekker, és és akkor új, cyberpunk és mindenki el volt tájolva, és most ezt überelték, de nagyon durván. Úgyhogy úgy, tudták az emberek, hogy valószínűleg a cyberpunkról szó lesz, és hát.. jó, de nagyon sok. vagy így. Nagyon jó be, hogy volt egy tréler, aminek a végén egyszer csak belegugol a képünkbe Keanu Reeves. <gül> és így, utána és besétál a színpadra, és akkor ott elkezd jópufizni, és mert most tele van az internet némekkel, mert volt az a bekiabálós csávó. Igen, igen. Amikor igen. mondta Keanu Reeves, hogy hogy a játékban sétálgatni az lélegzetet állító, tehát hogy mondta, hogy breathtaking, bre és akkor valaki bekiabált neki, hogy you are breathtaking, és akkor igen visszakiabált, hogy you are breathtaking, és akkor mindenki breathtaking volt az egész teremben már. És tehát ebből azért nagyon gyorsan mém lett. És mémeket gyártani szándékosan, azt, azt hogy nem olyan könnyű. Bár lehet, hogy ez a csávó ilyen beszervezett volt, és ez meg volt játszva, én már is gondoltam, mert annyira, nem, annyira futó tűzként terjedt a neten az a dolog utána. Nem, mert szerintem a tehát a reeves látszott, hogy meglepődött, hogy bekiabáltak. Jó az, fogadta. De, jó de, úgy, de nagyon jól kezelte. Igen, igen. És utána meg a végén ugye lerántotta a leplet a megjelenési dátumról, igen. ami jövő március és nem várja meg az új konzolokat, mert ugye sokan azt sejtették, hogy a, hogy a Cyberpunk az át fog csúszni a következő generációra, hát túl nem. A, a, mondjuk biztos majd lesz egy remastered, vagy valami, nem tudom, ilyen Complete Edition új generációra is, bár hogyha az is igaz, amit pletykálnak, hogy az új generáció már visszafele kompatibilis lesz, Xbox meg, meg Playstation téren is, akkor nem lesz ilyen gold, ha ember berakod oda, aztán cső. Jaj, ja, ennyi lesz. Bár hát ezt nem tudom, hogy szóval az, jön. hogy merik meglépni, mert így nem lehet eladni a rengeteg remasteredet. Tehát konkrétan most eddig azért nem volt ilyen, mert, mert így egy játékot akár három négy generáción keresztül kiadhattak. És annyi pénz jött előle még utólag, hogy nem igaz. És, és ezért nem lépték meg, és én nekem ez több fura, hogy most a Playstation-nél például voltak olyan pletykák, hogy PS2-ig lejátszhat mindent. Azt mondjuk elég durva. Nem értem, hogy ez ez olyan, nekem fura, de hát jó mindegy, legyen így. Vég, végre a konzolból csinálok egy PC-t. <há> <há> így legyen. Igen. Ja. Mondjuk ez a megjelen megjelenési dátum engem így eléggé meglepett, mert hogy április 16 2020, pont, pont szülnapom, úgyhogy az egész világ mindent ez... már fogja a szülnapom, az csak nem éppen Igen. abban az apropóból. Vagy és innentől kezdve nem telted meg, vagy nem rendeled elő, vagy nem veszed meg, mert... No, no, no, és, hát igen. Vagy nem kapol meg valakit a lájátékba. Jó, ja, hát igen. Jó, vagy meg az... meg, meg a születésnapodra, aztán majd volt. meghoz. majd a költségvetésből majd a Cyberpunk-ra. Ha nem is egy ütői kiadásra. De majd valamire. Hát igen, Jó, aztán jól. ugye volt rengeteg indie blok, az, az, az, azokat nyomadták rendesen. Aztán ugye beszéltek az új konzóról. De még mielőtt több játékról beszélnénk, én megmondom őszintén, hogy engem nagyon meglepett, hogy, hogy se a a nem volt szó, se az Age of Empires 4-ről, amiről már tavaly kaptunk egy trélert. És a 4-ről nem volt szó, hanem a kettő felújításáról, Kettőn ami aztán, jól néz ki, tehát hogy én azt nagyon várom, mert én, én a kettőt azt annak idején rongyosa játszottam öcsémmel. És mind a kettő de megint ez mindenki... van, olyan biztonsági játékot játszik már mindenki. Igen, igen hogy az hihetetlen. Tehát adjuk el azt, ami már rohadt népszerű volt egyszer. Igen, és akkor felírunk egy számot, vagy nem írunk meg egy számot. Leveszünk belőle egy számot, és akkor úgy adjuk el. Igen, de az a baj, hogy, hogy ezen az E3-on nem először csalódtam azért, hogy például tavaly volt egy trailer, és akkor arra gondoltam, hogy idén akkor lesz gameplay, mert ugye ez, ez szokott lenni, hogy, hogy először bejelentik, aztán lesz trailer, aztán lesz gameplay, és akkor megjelenik a játék, és ezt később a jubizot is előtte a settlers hogy ott is egy büdös szó nem volt róla, és tavaly meg már ott is trailer volt, és, és itt a Microsoftnál is, ezt nem, nem értem, hogy ez kitalálta így ki. Fú, így belegondoltál, hogy jövőre megjelenik a Cyberpunk, tehát a jövő évi l már nem lehet nagy durálás a Cyberpunk. Miről fog szólni? De unalmas lesz. Ó, a is, DLC a DLC-t, simán kaphat. És valami nem DLC-t, bocsánat, mm. tehát, hogy Witcher 3-ból kiindulok, expansion ami azt jelenti, hogy az plusz 15-20 óra lesz. Ja, azt mondjuk simán. Az még lehet mm. nagy durálás. És ugye, mert ugye a Microsoft kezdte felvezetni a, a konzolt, meg az új Elite controller t ami egy vicc konkrétan, tehát 180 a dollár. Ez csak rohan drága. Hát, atyaszizanyám, én egy tudod, mikor vennék annyiért, még hogyha gyémántosból lenne kirakva, akkor sem. És akkor ugye az új konzol mellé pedig betették a, a Halo Infinite-nek egy ilyen cinemati tréderét, ami amúgy nagyon jól nézett ki meg. egy ha, meg egész -e érdekes volt. hangulatos volt, az így átadta a healing ja, hát nekem a nagyon tetszett a, a nekem még nagyon tetszett a, a Forza horizon a legú kiegészítője. Aj, ne mondd azt, hagyd a bassz. Mert mindenki szükszúper. És így néztem, hogy mennyi, mennyi a Forza Horizon. És hát még mindig drága Ugye az, hát ez a kiegészítő ez abban a ezt meg lehet venni a Forza Horizon-t ultimate pakban. Mert benne van ez a kiegészítő is, meg az előzőek, meg, meg így minden, meg a játék. És az ilyen 17 ezer forint, annyira nem, nem durván sok, csak ahhoz képest sok, hogy én mennyit szeretek költeni autós játékokra. Tehát én, én 5 euróért veszek meet for Speed-et, tehát ez, ez, ez a szint. Vagy, vagy én... már annyiért sem. Tehát, az, hogy, hogy már volt, vagy annyiért. Sem. ezer forint az, amit én nem adok ki autós játékért, viszont ez a Forza Horizon 4, ez meg tök jó. És így ezzel a legós, teljesen komoly, egyiké már kijött a héten, ez a cucc. Hiszem 13. án vagy hogy jött ki? Úgyhogy már vannak, játszanak, én is játhatnék vele, mert ugye most elő vagyok fizetve erre a, erre erre a paszra, és benne van az artiméter is a paszban, úgyhogy játszhatnék vele, de direkt nem próbálom ki, mert így távol tartom magam ettől, hogy 17 ezer forintot fizessek egy autós játékért. De nagyon jó pofa. Igen, Tény. És hát egy jó kis agymenés. Ez a legutóbbi Need for Speed, amit ugye 5 euróért vettem, vagy szoktam. Igen, igen. Nem tudom, hogy itt a liszkor mennyire lesz jó, mert hogy nézem, most eléggé ugrál a minősége, de reméljük, lesz vele probléma. Én? a rendesen. Most rólam. Akkor minden szuper. Minden szupi szuper. Minden szupi szuper szuper. <laughs> Istenem, komolyan, ez volt a legnagyobb duranásra nekem az egész E3-on a Cyberpunkos os Kianurice-es dolog mellett. Igen, Igen. A, ez a, lego, a... a. Egyébként a Forza Horizon fanok azok fel vannak háborodva, hogy ők egy értelmes DLC-t szerettek volna, nem egy ilyen szart. Ezt, Ezt szeretem abszolút nem szart. szart. Egy gameplay alapján egész jó pofának tűnik tényleg. Tehát a nem csak LEGO autókkal lehet menni benne, hanem, hanem ilyen lego teljesen új vár. Tehát egy egész, egész város van, ami LEGO város, és ott, Igen. Azon, ott lehet. Raddaigazni, és nincs lekorlátozva semmi, tehát tudsz a legóvárosba normál autókkal menni, meg legóautókkal menni a marra, tehát így ezt vissza mindenhol mindent, és így. Ott a jó, hogy mennyi tartalom van a játékban. Nagyon Nagy sok, Rengeteg. Na Ott még a Microsofton valami? Esetleg. Ami úgy megmaradt. Ami érdekes volt. Hú. Nem is tudom valamit, még szerintem akartam mondani róla, de az új orit, esetleg, vagy nem tudom. Van, vagy jön. Ja, <gül> Egy, igen. Ez igen. ugye jön PC-re, és ahogy azt az oritól megszokhattuk. A hát, microsoft fel nem nagyon gyárt konzol-exkluzívokat, hanem így, így Microsoft-exkluzívnak nevezi őket, amik jönnek Windowsra is csak playstation meg meg Nintendo-ra nem. Igen. Hát, jön windowsra Xboxra, jön xbox és akkor ez, ez a vonal. Meg nagyon nyomták a past Tényleg nagyon durva, Tehát, hogy azon csodálkozom, hogy a Cyberpunk nem lesz benne. <gül> Tényleg? Azt az annyit, annyit nem tudtak fizetni szerintem a, a ja, CD-kőjeknek. Hát mi, mi is jöhet, mi, ki jöhet a -pass, Érted? És akkor a jó, hát tím, az... nem, Igen. <gül> ők mi nem adtak ki <gül> Na, mit mondtál, bocs, mi volt? Hát ugye a is itt voltak. Bár mondjuk az is érdekes jó, volt, hogy a Tactics. Azt tavaly is kapott egy trélert, és idén egy büdös szó nem volt róla. Helyette kaptunk egy Gears 5-öt, ami jó, Gears of oké, okay, nem érdekes, meg kaptunk egy Clash Royale szerű borzalmat, ami rohadt kínos volt, és fú, az rossz volt nézni. Melyik az a nagyfejű, fejű ezép Igen, igen, és amikor az azt hittem, hogy ez egy jó pofak is ilyen stratégiai valami lesz, erre kiderült, hogy mobilra egy Clash Royale. szóval annyira nem, nagy durránás. Igen, igen. Hát tehát van mobilunk. Így van úgyhogy azt a Jó. jó van. mi volt nem ez A Microsoft volt kb. a legjobb. Igen. Nem tudom, a PC gaming volt ezután? Talán. Példalat. hogyha beszéltünk arról, most tök mindegy, hogy hogy volt a sorrend. A Betesda volt. A Betesda volt. A Betesda. A betesda, betesda. betesda. Uh -huh. Jó, hát Többször elmondtam, hogy ott kármentés megy. Tehát, hogy feljöttek, de elmondtam, igen, elmondták, hogy a falut 70-atik szar volt, úgyhogy most igyekeznek frissíteni, és ahhoz képest, hogy hogy, hogy indult, meg, meg, meg hogy mi volt az eleje, ahhoz képest egész jó, nem azt mondom, hogy kikupálták, nem egy No Man's Sky szintű, mm. mert szerintem azért a No Man's Sky-ba sokkal több mindent tettek bele, meg az sokkal jobb játék is lett, és nagyjából ugyanolyan lentről indul, de azért látszik, hogy igyekeznek meg minden. Tehát most nekem ez te játszottál is vele, úgyhogy te még, még Igen, hát raktak bele, ugye most ingyen ki lehet próbálni a héten, szerintem, mikor ezt az alást hallgatjátok, már nem, mert ugye van 16-a, most leszük fel, és 17-ig lehet kipróbálni, De tehát... na mindegy, talán még valakinek sikerül, és az egész falut 76-ot, tehát magát a játékot, és bele, raktak bele most egy Bető módot, ami ilyen, hát ugye a falloutban nem a lövöldözés a legjobb. Van megcsinált dolog. És erépíteni egy Battle nem olyan nagy poén. Viszont a végére nekem egész megtetszett. Teh, vannak, tehát maga a Fallout hangulat az egész jól. Adja, hogy ebben a játékban simán elfér egy Battle Royale. Pár dolog érdekesen van benne megoldva. Például nem kiugrotok egy repülőből, mert az valahogy nem is nagyon passzol lehet a Falloutba, hanem Mindenki odabőlyök a térképen, ahova szeretne élni, és csak oda él. Ha a két másik csoport élet a nyakatokra, akkor így jártatok. Hmm. És nagyon hamar meghaltok, ha ők találnak fegyvert, ti meg nem. De hát ez ugye a Battle Royale játékos sajátossága. Meg ami nekem fura volt, hogy lehetett benne találni Power Armort. Ami először érdekesnek tűnik, hogy ilyen ember ezt van a játékba, viszont viszonylag gyorsan lelődik az ember erről, úgyhogy. Tehát, igen, el, elég, elég nagy a hitboxa, Tehát, é, a A és Power véd armor Igen, sokat véd. véd. Igen, és volt olyan, áll. hogy ott a rohadt messziről egyetlen lövéssel lőttek ki a Power armorból, így nem tudom, hogy az most hogy csinált az ember, hogy ilyen, ilyen félisten. Jó, lehet, hogy ott meg még lesznek ilyen balansz dolgok. Tehát, hogy ez a Fallout 70 ról beszélünk, ne csodálkoz, hogy az elején valami nem működik, amit belerakna. Viszont nekem ez a második Fallout játékom, amit kipróbáltam, és az első az, hogy mészük a a Fallout 4 VR verziója, amiről egyébként van a Youtube csatornámon egy stream, nézzétek meg <gül> <gül> <Link alajásba. gül> és most szembesültem azzal, hogy a Fallout játékoknak milyen borzalmasan szar a, a felhasználási, tehát a, a, a grafikus felülete. Tehát olyan gombokra tesznek dolgokat, amire ember nem tesz. Az Escape az nem használható sehol visszalépésre, helyette mit tudom én, valahol meg kell nyomni a tét a tét, meg a Isten. <gül> és az a vicces, tegnap néztem pont egy streamet, aki elvileg már kicsit többet játszott fallouttal, mint én, és ő is pont ezen régyrelt, hogy kik azok az idióták, akik ilyen, így rakják össze ezt az egész felhasználási felületet, tehát, hogy így, hogy felhasználói felületet, hogy így nem... Értelmetlen az iszképet sehol nem tud használni, és és olyan helyekre vannak elrakva, fegyverek, meg minden, ó, oh, szörnyű az egész, én nem tudom, tehát lehet, hogy ezt egyszer kitalálták szarul, és utána azért nem Igen. változtatják meg, mert a rajongók már így szokták meg, vagy én nem tudom, de borzasztó az egész. Igen, sajnos így van, ahogy mondod, mert a három óta ilyen, tehát az első FPS kamerás fallout óta nagyjából ez a menü van, és konkrétan én én úgy játszottam végig azt a játékot, hogy nem tudtam, hogyha a, a talán a T betűt lenyomod a fegyveren, és hogyha van nálad még egy olyan fegyver, akkor tudod javítani az egyiket, úgyhogy a másikat beleolvasztod. De a tét sehol más <gül> nem kell használni a játékban. És igen, e, én erre nem jöttem rá, ha minden igaz, vagy nekem ezt úgy mondták, nem tudom. Tehát, hogy már ott is olyan volt a menürenc, hogy a tabbal léptél vissza, meg a backspace -e, meg ilyen marvasok is. A mindig nincs az igen. igen. Hát hogy vagy kitalálod magattól, hogy majd mit kell nyomni, néha kiseé ide, hogy milyen gombot kell nyomni, csak neked tudni én a fejből, vagy nem tudom, tehát így ah, ne nekem, nekem ez a lútolási menürendszer is borzalmasnak tűnik, mert tehát hogy hogy nincs vizuális visszacsatolás, hanem konkrétan látsz egy listát, és neked onnan kell eldöntened, hogy mi kell. De hogyha mondjuk a a játszol 5 perce, akkor fingod nincs, hogy melyik töltény hova megy, hogy milyen fegyver van minden, uh -huh. akkor legalább egy képet mutatna mellé, hogy el tud képzelni, hogy ez mégis, is, hogy néz ki, de nincs ilyen sajnos. El kell sem volt, hogy -e milyen, milyen fegyver, ez milyen töltényt kell összeszedni. Hát azt láttuk. Fingom sem volt. Azt láttuk, láttuk. A <gül> <gül> Mikor nekem nagyon tetszett, hogy csináltál egy fegyvert, aminek ötös sezése volt, és az öklődön nyolcat ütöttél. Tehát, hogy, hogy az öklődön <gül> semmire. Az sem nem volt. a betörőjármódban volt, hanem ja, az Ja, Igen, az, a, az, az az nem ott volt. volt tehát, igen. igen, az mondjuk ittes volt. Tehát, tehát öklődön többet sem esztem, mint a fegyverrel. Láttam. És lassabb is volt a fegyver, tehát a fegyver semmi ért el, sem ért Sem ért volt igen. Max, messziről fel tudod piszkálni azt, aki majd neked rohan. Hát és közben én igen, és közben megöl. Igen. Ne ragong, Jó. Úgyhogy nem tudom. Tehát ez a fallót olyan könnyen lehet, mert jó játék, csak így nem tudom, mintha direkt elcsözték volna. Igen. Amúgy te nem érezted a konferencia alatt, hogy van egy-két fizetett ember? aki folyamat betapsol meg, beheordi meg, bekiabál meg, ilyenek is. Nem tudom, azok lehet, hogy tényleg nagy rajongók voltak. Hát, én de az most, meg én a betesdől, volt. Én a betesre, hogy úgy válogattam össze az embereket, hogy tényleg nagy rajongók. Mert most igazából azok a leg... tehát azok vannak a legjobban felcseszve. Ugye volt hát. ez a pont most hír, hogy mostanában szállították ki a, a gyűjtői kiadáshoz ezeket a Igen. tászontáskákat a szatyor helyett. És amúgy volt, szar minőségű vászonból csak megsugom, tehát hogy ez nem egy vászontást, amiben pakolnál szívesen dolgokat, meg kiszakad. Hát hívva, úgyis csak a sisakot teszel, amit elteszel. Arra, ja, igen. arra a kis, is bőve jó lett volna, csak ezek a sok gyökér itt, azt várja a pénzért, amiért fizetett vizetett szörnyük. Mindig, ahhoz képest, hogy úgy indultunk neki az háromnak, 3 nak hogy nem beszéljük részletesen többiről, ennyire ah, ahhoz képest, képest, képest nem... elég is jobb belemegyünk. Láttam, van miről beszélni. Igen. És egyébként ezt nagyon jól mondta a nem most tényleg megy a kármentés. És így nem is próbálnak így dolgokat elizélni, síbolni, mint az elektronik arszonál, hogy az Antemről nem beszélünk nagyon, hanem itt tényleg fölment a csávó színpadra és mondta, hogy kaptak pár jól megérdemelt kritikát Fallout 76-tal kapcsolatban, és így, jó, mondjuk még filmolva fogalmazott. De mondjuk szerintem ez a jobb hozzáállás, mint az, hogy bedugod a fejedet a homokba, és akkor meg se nyilvánosz erről, mert Én szerintem az IA ből is, hogyha kiálltak volna, elmondták volna, hogy az entem szarú sikerült, de Folyamatosan azon dolgoznak, hogy jobb legyen, több legyen benne a tartalom, meg minden, akkor, akkor lehet, hogy azt jobban fogadták volna, mint így. Hogy most konkrétan, ja, akik megvették az entemet, azok most itt állnak, olyan, mintha itt állnának letolt gatyával, és nem tudok mit csinálni, mert ez van. Ja, ja, hát az entemnél csak. Jó. ott is mondták, hogy lesz benne még majd valami, de hogy így. Tényleg csak így a háttérben. Azt termelt, hogy tényleg, vagy, vagy majd ezt így el. Próbálják felejteni, mert inkább az utóbbi. Viszont a Fallout 76-nál én azt érzem, hogy ott azért ők akarnak ezzel, tehát akarnak belevinni pénzt, munkát. Igen. Mert hogy veszük? ez az egyetlen olyan játékuk, amit mikrotransakcióval mikrotranszakcióval. De tehát És is cseszték rendesen. És is cseszték, igen. Hogy nézel, ott van a... Ott van nekik a Fallout 4, ahhoz jött egy csomó mod. Jó kiegészítő is, amit ők adtak ki, meg minden, de hogy az úgy, úgy módolható, legalábbis PC, nem tudom, hogy a többi platformon hogy van akkor ott van a Skyrim, szintén moddal bele lehet tenni mindent, hogy abból nekik nincs pénzük. Viszont a Fallout 76 az első olyan játék, amit hosszabb távon tudnak fejni. Hát, ki a... a... ja. Ugye van bele valami atomsok, vagy hogy hívják is. Igen, ugye... igen, igen. Mondjuk ez az alaprendszere, vagy ez, ez hasonlít egy kicsit az lds Scrolls online-hoz, ami, ami benne van a Fallout 76-ban. Aha, tehát akkor azt mondom, hogy vették át. Tehát hogy ott is ugye vannak nagyobb. Ja dlc nagyobb komolyabb abszulcok, uh -huh. például most is reklámozták, hogy mondták ezt a sárkányos dolgot, ami most jött uh -huh. ki, meg, meg Cherry is vannak ilyen kozmetikai dolgok, ilyen belső voltban, uh -huh. de mondjuk ott, ott nem tudsz elérni pontot játékként, tehát ugye itt, itt azt hiszem valami atomot, atomot kapsz ilyen bizonyos challenge -ekért. ott nincs ilyen, tehát uh -huh. ott valódi pénzeket kell kicsengetnem. Ja, úgyhogy valójában ez a Fallout 76 a Fallout rajongók Elder Scrolls online -ja. Hát valamilyen még. Kevésbé online. Csak, csak, nem, csak nem, nem, nem olyan jó. jó. Igen. Kicsit, kicsit, kicsit itt is, itt is. Itt is online tudsz csak játszani. De hát nem tudom. Kipozzák Kipufa, benne a dolgokat. Jó, mondjuk ezt a, ezt a grafikus felületet, ezt a felhasználói felületet nem fogják. Ezt nem, ez így Biztos. fog maradni. És most az a legnagyobb probléma vele szerintem. Mert hát ez Tehát lehet, hogy mondjuk játszol egy-két órát, és akkor már belejössz. Jó, ja, lehet. Csak nem tudom, hogy a vissza normális játékel, és azt fogod hogy ez mekkora egy szar. Miért nem a backspace-sel ugrok, megélnek. Meg Párjukszát <gül> lehet állítani, hogyha úgy van. Csak az a baj, hogy a menükezelés, az nagyon sokszor, hogyha átállítod azt a gombot, ami a menüben mondjuk azt mondhat, hogy visszalépsz, az, az valami mást is jelent a játékban, és akkor már ott meghaladik az egész. De most így hirtelen destinikát teszem, hogy ott milyen, milyen fluid az egész menürendszer, de ott is vannak elcseszések, például. Vannak ilyen itemek, amiket F-betűvel tudsz használni, viszont ugyanez a betű az is, hogy az itemet töröld. Mármint, hogy azt az itemet, amit nem tudsz használni. Ha. Tehát lehet, hogy valamit éppen használni szeretnél, ráviszed az egeret, mit tudom én. A cucra, és pont egy másik itemel landol, amit megnyomod az F-betű, és kitöröd a picsába. Én csináltam ilyet. <síthat> <síthat> Zanyga, nem, nem, tűnik, ne, nem tűnik biztonságosan. Igen, tehát, hogy, hogy még azok is, akik egyébként a Destiny 2-ben az egyik legjobban összarakott ilyen menürendszer van, hogy, hogy ott azért úgy be tudod hozni akkor és akkor épp játszol, meg megy. Tehát de, de, de tudod rendezgetni, de az, az nem, nem egy rossz dolog úgy. De még ott is vannak passágok. Most ezt képes meg a Fallout 76-ban, meg akkor ezek szerint az összes Fallout játékban valaha. Hát igen, is van. Az egyben, a kettőben nem, de hát ugye azok még ilyen izometrikus nézeti. De majd a Fallout 4 VR-t ezt kijátszom, aztán mondjuk ott nem fogok ezekre rászopni, mert hogy ott ugye VR-os vilányítás van azt valami viszonylag jól megcsináltak. Pedig Akkor ott jobban, jóban nagyobb... ez. Hát igen. Pedig, jó, mondjuk ott is vannak nehézségek, hogy mit, hogyan tudsz állítatni, de azért ott volt kihívás, ott van kihívás másoknak is, mert azért a VR-os felületeket megtervezni az... Tehát ott még nincsnek ezek a ki kikövezett utak, hogy az iszképpel megnyomod, akkor biztos vissza kéne lépni. Mondjuk a hmm. falloutnál nem igazán csináltak meg. De, de szerintem a falótra is marosokat beszéltünk. Volt Igen. még valami érdekes a Betesdál ami. Hát az új Doom, az, az valami jól néz jó ki. Az, az, az nekem nagyon tetszett. Nekem az új Wolfenstein is nagyon bejött, ez a, az a két igres, két nős. Tehát ne, a... nem de de ez a Tegyünk bele kópot, meg két csajt. Ah, ja, az nekem is, de mivel maga a Wolfensteinnek a gameplay -e nem nagyon változik, ezért a biztos jó játék lesz, tehát hogy ja. ha jösszett, akkor is valahogy sikerült belemagyarázniuk, hogy ez beleillik a sztoriba már, hogy a csávónak a lányai próbálják őt megkeresni és megmentni. Igen, meg hát tök mindegy, hogy, tehát, hogy ők tök mindegy, mit találnak ki, a náci törzs, akkor beleillik a sztoriba. Tehát, hogyha te egy mosóedbe vagy, és a ölsz, akkor beleill lesz a Wolfenstein világába, mert náci törzs is kész. Igen. És ezt már kicsit. Léptökük. Igen, és ezt már kicsit, hogy néha túltolják a készítők. Tehát, amikor jönnek, és akkor, hogy á, nácikat ölni jó, meg nácikat ölni a mobilon, meg nácikat ölni", meg így nézek, hogy oké, okay, értem, nácikat ölünk, de hogyha még ezt 15-ször elmondjátok, akkor már inkább elmegy tőle a kedve. titeket ölnének meg, Igen. Olyan, hogy kedves a nácikat. <gül> ja, hát de igen. arra annyit tudok mondani, mert egyébként nagyon hasonlít az előző részre. Igen, kicsit ki lett polirózva jobban. Igen, meg többféle helyszínen fogunk menni, most már nem, nem olyan egyhangú lesz, mert elvileg most már a, tehát a pokol, a föld, meg talán a mennyország is helyszínen. Igen, lesz, bár igen. Hogy ott mit fogunk szarálni, nem tudom. Hát valószínűleg nácikat. <gül> <gül> Náci anyalokat. Meg úgy tetszik ez az új multi, amit kitaláltak, hogy egy a 2 és állítólag más multi nem is lesz benne. Na, én ettől félek a legjobban hogy nagyon jó az a aszimetrikus multi, de balrób gyorsan unalmas lesz. Tehát én ettől félek, hogy nem tettek bele másmilyen multit. Hát ja, nem tudom. Mondjuk lehet, hogy utólag az, hogy tesznek egy team beat vagy akármi, azt szerintem egy meccsel bele. Én, én, csak, én csak annyit mondok, hogy Evolve. Mindenki azt mondta, hú, ez a multi, ez milyen innovatív, izé. És most és annyira unalmas lett Parker után az egész. Ez igaz, de az Evolve-ban nem volt mellette egy 15-20 órás kampány. Jó, az igaz. Tehát, hogy Jó, a, tehát, a, a kampányt, doom... utána játszol egy pár órát a multival, amit megunsz, és akkor vége, kuka. Jó, de hát a doom mikor játszottál a multival igazán? Tehát, hogy nem a múltéval nem nem volt, nem, volt rossz. Ne, nem azt mondom, hogy nem volt rossz, de a DOOM az mindig az egyjátékos kampányról szólt. A régiek is, meg az újak is. Jaj, jaj. Úgyhogy én, én, én, én ezt nagyon várom. Meg a Rage 2-nek az DLC-ét is várom, kíváncsi vagyok. Tehát hogy konkrétan mire megveszem a játékot arra, hogy ezt meg, meg kellett. Igen. Meg volt ez a két új játék, ami nagyon érdekes, ez egy az Evil Within alkotóitól, ez a Ghostwire Tokyo. Ja, igen, igen. Na, na itt ez, tehát ugye, a Betesdánál volt ez a két játék, ami ami nem számítottunk, és érdekesnek tűnik. És mind a kettő rohat érdekesnek tűnik, igen. A másik pedig és az a Bellet vagy mi a címe, azt hiszem, az meg az átként. Loop, uh -huh. loop, igen. Meg, jó, ve, egy volt még a microsoft is, ami sem érdekes volt, és nem számítottunk rá ezt, amit a Ninja theory csinál, az a hát kicsit ilyen dmc is kaszabolós, csak ilyen multiplayer. Na, én már teljesen lemaradtam, mert később érkeztem, mert ott más ilyen volt. A akartó, ami négy v 4v, valami ilyesmit mondtál. Ah, ilyen, ilyen pvp-multi, akármit. Hát mondjuk én, én pont a a nem várnám ezt. Tehát, hogy én azt hittem, hogy azok egy story csinálnak, most ehhez képest őket is ráállították egy ilyen arena-súgteres valamire. Nem tudom. Igen, itt beszélgettünk is. Azt hiszem... Hú, várjál, hol is beszélgettünk. Lehet, hogy mondjuk a viáros discordon discord beszélgettünk. Mindegy valahol feljött, hogy... Ja nem, egy másik pot... stream másik izé streamet néztem, ahol. Arról beszéltek, hogy most a ninja teóribal csináltatnak egy ilyet, vagy ők akarták -e ezt csinálni. Bár hát ez valószínűleg fél. ők, mert, mert, mert ez tehát ezt nem hiszem, hogy tavaly kezdték el fejleszteni, amikor felvásárolták őket. Igen, igen. Tehát valószínűleg ott volt egy csomó címük a kalapban. tehát a felvásárlásnál valószínűleg az van, hogy Na is rátszak, hogy mind dolgoztak éppen, és akkor nem csak a stúdiót vásárolják fel, hanem azokat az összleteket Igen. finanszírozzák meg lényegében, amit... És akkor ők megmondják, hogy mondjuk ebből az öt ötletből mondjuk háromat uh -huh. megcsináltak, a másik kettő meg kuka. Ja, vagy ezt tegyétek félre most, mert akkor ezen kell dolgoznatok, mert azt finanszírozzuk. Igen. Kábél, kábél szerintem is valahogy így, így mehet. Ja. Ugye arról legalább volt gameplay is amit itt a Betesdánál erről a két játékról nem nagyon lehet elmondani. Jó, szóval nem nem ezek a jól néztek ki. Igen, igen. Tehát a, a, ennél a Ghost vagy a a bejelentésnél én pont azt beszéltük, hogy nagyon sokáig voltak olyan snitek, hogy ő nem tudtad eldönteni, hogy ez most, most, most igazi felvétel, vagy, vagy mm. számítógéppel van megcsinálva. Főleg a távoliak, azok, azok nagyon életek. Jó, vagyok, életkező. ezt csak a, a tízetvére ennek a ja, vörös, persze, persze. lesz. Jó, de az evil csinálják, szóval valószínűleg azért működni fog. A másikat pedig, hogy az árkén aki a dishonored és az meg ilyen idő visszatekerős, 1V1-es valami lesz, hogy valami olyasmi lesz a sztori, hogy a, a faszi az meg akarja állítani ezt, a, hogy mindig újra kezdődik az idő, a nő viszont nem. És a Én nő mindig a igen, az... a nő, nő mindig meg akarja ölni a csávót, a csávó meg valahogy ki akarja játszani, valami ilyesmi lesz az alapszitú. Ja, és ez lesz a mi úgyhogy közben mobok is vannak, akiket lövöldözni lehet meg. érdekes meg igen Igen. Tehát a legérdekesebb cím, címet ez a Deathloop szerintem elviheti, mert ez... Igen, szerintem mind a kettő új bejelentési itt a Bethesda, ez benne van a top 5 új bejelentésekben. Nem volt sok az ideje, hát mondd el, benne van. Ja, meg tényleg, a Commander keen majd elfeledkeztél. Arristen, mehetünk is tovább. Szintén egy mobiljáték, ugorjunk tovább. Hát, tehát konkrétan az egy platformer volt régen, és abból bármit csinálhattak volna erre. Tehát, hogy az, hogy utána az internet teljesen, nagyjából az internet úgy viselkedett, mint amikor a Diablo-t bejelentetik a mobilra tehát meg ahogy kezelték ott az egészet a színpadon. Most ez a Commander kénes, ez hasonló. Tehát, hogy nézd meg majd nyugodtan a like-dislike arányokat a trailereknél. mindenki nézze meg. Borzalmas, hogy ebből a, ebből a tök jó ötletből, meg hogy konkrétan az ID szoftver ezzel kezdte. És, Ú, de és hogy ezt csinálták bele. Én rá. most azt tudom mondani, hogy nem hülyék azért a kiadók, tehát lehet, hogy ilyen a visszhangja, viszont a mobil piac az rohadt nagy, és most lehet csomó így azt gondolják, akik ugye PC-n, vagy konzolom, vagy bárhol játszanak, hogy most ez nekik tök jól lenne ez a játék, ha nekik jött volna ki, de hogy a konzolpiacon biztos vagyok benne, hogy ők most nem, nem voltak itt, és nem pintorogtak erre, és ott utígy sikeres lesz. Hát lehet, de de most akkor meg, nem plegy, akkor meg nem hallanánk olyan plegykákat, hogy a Diablo mobilos részét azt lelőtték. Állítólag, és a visszhang Igen. Én, én ilyeneket hallottam. Aztán lehet, hogy ez jó játék is lett. Hát azt mondták, hogy jó játék, csak mivel Diablo a neve, ezért mindenki úgy fogja nézni, hogy na, ne és Diablo négy helyet ezt a szart. És lehet az a világ legjobb a... játéka. Nem, az volt a baj, hogy ott nem jelentett, azt mondták ezen a. amikor ez bejelentették, ezt a Diablo játékot, hogy PC-re nem is tervezünk semmit. Ha legalább egy tízzerrel kijöttek volna, és azt mondták volna, hogy. és nyugodjatok meg PC-re jön valami nagyon király, csak még most ennyit tudunk belőle mutatni, akkor lehet, hogy nem tűzték volna az ember fejét karóra. Hát nem tudom, de egyet, akkor egyet meg az lett volna, van. akkor meg az lett volna, mint most a Bethesda-nál, ami tavaly ugye a Blades, a mobilos Elder Scrolls mellé bejelentette az új Elder Scrolls 6-ot, meg a Starfieldet. et most arról hmm. egy bűnös szó nem volt, és mindenki háborok, hogy mi az, hogy nem volt, amikor még nagyon jó, de akik láttuk, hogy nagyjából... nem volt ezzel a blitz Blades -e, ből baj, mert bejelentették mellette a, az egyeveket is. Igen, nem de nem egy évvel később meg már indul a szíves. szíves. Na a Blitz is nagyon szar van. Tehát tavaly még azt mondták, hogy a Blitz az kijön mobilra, kijön VR-ra, és crossplay lesz, és mit tudom én. Igen. És most meg csak annyit hoztak be róla, tehát még mobilra sincs, szerintem teljesen kész, nem? Vagy most itt mi van? Hát nagyon nem, mert az állítólag valami bétás dolog van, és aki játszik a bétával, az azt mondja, hogy borzalmas. Igen, és annyit jelentettek most be, hogy egyébként jön switchre is. Tehát, hogy egy év alatt ennyit tudtak vele valami, Igen. akkor a betes delán nagyon hogy nagy bajok vannak ilyen szempontból, még egy mobil alkalmazás sem tudnak így összerakni normálisan. Jó, mondjuk, reméljük, hogy ez azért történik, mert mindenki a Doom-on dolgozik, és az egyébként jó lesz. Megpróbálják kifaszázni a Rage 2-t, és esetleg a Fallout 76-ot is. Ugye? Így van, hát oda a a bőven. Jó munkát mindenkinek. Van mit csináljuk? Igen. Na, viszont akkor uff, tényleg ahhoz képest, hogy gyorsan még akartunk menni <hállt> rajta, akkor mi a következő? <hállt> Jó, mondjuk innen már gyorsabban megy, szerintem, mert a PC game hogyha azt veszik, ott, ott nekem a bal 2 ami, 3 ami, amit én nagyon várok, arra nagyon kíváncsi ez volt egy tíze. Jó, utattak egy Evil Genius 2-t, ami szintén rohadt érdekes. Igen, ami szintén rohadt érdekes, meg hát ugye a cápás őrületemet, a menitört, az itt -E volt, és a csaj volt egy cápás jelmezbe, ami rohadt borzalmas volt. De. De ez indokolatlanul túl hype há volt játéket a cápás, mondjuk most utattak róla a gameplay -t. Igen. igen. Rohat jól néz ki, és látszik rajta, hogy nagyon hamar rohatonalmas lesz. Hát ez, ez... Ennyi az egész játék, mert hogy cápával felzabász embereket. Igen, de ezt meg lehet vízben jól. vannak itt. Ennyi. Ez ezt meg lehet csinálni jól, mert régebben már volt egy ilyen, a, amiről már beszéltem többször a magyar fejlesztésben, a Jazz Angels, ami ugyanez volt, hogy egy ilyen cápás GTA-t csináltak, és ez is az lesz, egy hatalmas nyílt is. Mm. Ott voltak küldetések, mondjuk ott sokkal kevesebb volt, szerintem, mint ami itt lesz, mert ott volt ötféle kihívás, meg tíz story mission, és aztán vége volt az egésznek. Meg tudtál fejlődni annyit, hogy gyorsabban úsztál, meg nagyobb volt az életed, meg nagyobbat sebeztél, de körülbelül 10 perc alatt a karakter, karakter, cápát. És <gül> itt, itt remélem, hogy valami hasonló lesz a gameplay, csak mindenből több lesz. Teh ha mondjuk öt kihívás helyett beletesznek tizenötöt, ami mindegyikben teljesen más, sokkal újabb, akkor a story mission nem lesznek hülyeségek, meg valami normálisat összefakulnak. Ennél biztos mármint, lesz, be, hogy hülyeségek mármint, lesznek. Jó, hülyeségek. de úgy mondom, hogy direkt hülyeség az úgy oké, de hogyha úgy lesz hülyeség, hogy ők azt komolyan gondolják, és mindenki más meg csak fogja a fejét. Én, én ezt játék, ez hogy nincs, nincs Ez nagyon koszom. várom, és ez is epic exkluzív, hogy meg. kreatív. Igen, igen, mondjuk az egész PC Gaming Show, ha úgy vesztük, ott volt a nagy Epic logó. Igen. Volt. És itt ki kellett emelni, hogy valami Steam-re jelenik meg. Igen, igen. Nem is értem egyébként, hogy miért nem a Steam karolja fel ezt a PC Gaming show annyira jó meg tudná csinálni, és tehát a valve van egy rohadt nagy rajongó távora, akiket néha az kéne valamivel, könyörgöm, nem tudom, tehát nem kapnak Half-Life 3-at, nem kapnak lassan semmit, nem kap a, a, a Valve tábor és most is volt egy játék, ez mondjuk a, volt uh, VR játékos uh, E3, tehát ilyen VR section volt az E3-on, és ott felvillant egy Valve logo, és mondom, végre egy, egy Valve játék, basszus, és mi volt? Valami játékhoz jön ki valami DLC, vagy update, ami ilyen Team Fortress 2 jelmezbe ölt öltöztet virsliket, és azokat kell VR-ba lövöldözni. Ez jó hangzik most, ezen mi a bajod? Hát nem tudom, én így jó, biztos nagyon fun, meg mit tudom én, de hogy én egy értelmes vártam, és akkor megjelenik a valve és csak, csak ez van az egész három hogy virslik, virsliket lövöldözhetsz VR-ban, akkor így. Ez amúgy egy meglévő játék, most így, húfájból nem tudom a címét, de valami. Hot Dogs and Horse Shoes, vagy valami ilyesmi a címe. Ez nagyon jól hangzik. Erről a Viesli Party című klasszikus időszeme. Hot Dogs, Horse Shoes and Handgranates a játék címe, ami egész népszerű, amúgy Tehát nem is olyan rosszul összerakott valami. És ehhez jön egy ilyen Team Fortress 2 Beütésű valami, hogy ehhez miért a a nevét, nem tudom. Vagy a logót, vagy hogy így tényleg, hogy ott volt a logó bástus. És ez jó hozzá. Ugye, tényleg nagyon ilyen korai hozzáférésben lévő VR játék. Egész népszerű, visszajelzések is jók, úgyhogy azt sem mondhatnám, hogy teljesen szar. Ugye, ebben már voltak alapjáraton vízslik, azokat most csak föltöztetem, ilyen tióportresszös szarba. Édes Istenem. Mondjuk azt nem vágom, hogy ez. Ez valószínűleg, igen, ezek csak botok lesznek, tehát ez nem egy multiplayer játék lesz, mivel az egész játéknak nincsen multiplayer része. Tehát ez csak így lövögetheted Sza. le a misliket, amiket eddig is csak most Team fortress az fegyverekkel az mondjuk az mondjuk az egész király, tehát Team fortress fegyvereket szívesen kipróbálnék VR-ba, csak én egy ilyen single player játékban nem is értem. Az hogy ezzel, ezzel játékot. Upszik. Ezzel nem hoztad meg a kedvemet a VR-hoz, az igazság. Ó, majd ha nem is tudom, hogy van a vr os is összefoglalom, hogy pont nincs, ha nem nézem. Még volt Borderlands 3 is, nem Volt, volt Borderlands 3 is, is vagy? Majd... Jó, de a Borderlands 3 már volt korábban valahol, szó is hallottunk. microsoft nem volt, az is talán nem igen, meg hát külön is bejelentették még előtte. Ja, hát a Borderlands rajongókhoz a körülhetnek. Az a gamescom volt, nem? ott. gamescom nem? A gamescom még nem volt idén. Vagy várják, mi, mind jelent Nem, az egy külön, külön bejelentős mert? volt, hogy a Borderlands-hez, amikor bejelentették a Gotit, hogy ingyen kapják, mm -hmm. akiknek megvan, meg ilyesmik. úgy kijött azóta a Borderlands 2 és a 3-t összekötő DLC ingyenesen. Mm -hmm. Ki is játszottam egész jó pofa, úgyhogy ezt majd rá mindenki, hogyha megvan a Borderlands 2-nek a Handsome collection mert akkor azt így le lehet tölteni. Akkor ilyen a Zombie Army 4. Ez ja igen, tényleg az a szniperes es Igen, igen. Nem, most az a PC gaming ez megint olyan volt, hogy ilyen, semmilyen. Sajnos, sokszor. Mondom, én bennem a Baldur's Gate 3 maradt meg, meg ez a cápási körség. Igen. Volt valami csápos, TPS, amiről nem sok mindent mutattak. Ugye az mit tud, csak hogy valami tépés lesz. Ezt kik is csinálják, vagy azért volt érdekes. Ezeket a kopsútereket én már nem nagyon tudom így komolyan venni, annyi ah, már belőlük. Igen, engedély. Hát Mert semelyik nem hoz újat. Akkor lesz a PlanetZú, amit. Ja, igen, a... ú, én, ezt, én ezt nagyon várom. Úgy, kik is csinálnak. A, akik a legutóbbi. Planet, Planet Clustert csináltak. Vagy nem most csak parkot csináltak? Azt is. Azt is. Ja, igen. Na, én azt nagyon várom. várom mert én az út régen nagyon szerettem, és ami is szerettem az ilyen stílusokat. De csináltak az elitet is. Nem milyen elitet. Edith Dangerous. Remélem, hogy őrjú kevesebb lesz benne, mint állat. <gül> hát, hogy hívják le őket? Még Jó, a rákereseknél. Jó, Fronts. Jó, Fronts azaz. Ja, Fronts, az, az igen. De viszont szerintem akkor a PC-ről, PC Gamingről ennyi. Ja. Nagyjából... Mi volt itt egy-két játék, de az a nem, mondjuk, Shennu, vagy mi ez? Shennu. Ja, a... hát az a... Az, az Sokra jongolja van, de mi nem nagyon vagyunk vele képben. Ja, meg a, Vermintide, a Warhammer Warhammer 2 kettő kap uh, versus módot. Tehát, hogy ez egy... Az, ez érdekes, tehát egy játék, most bekerül egy versus mód, ami, ha úgy veszek olyasmi, mint a. Jó, mondjuk maga az egész játék a. Mint a Left Forward 2. Left 2, és az a, ez a versus mód is olyan, mint a Left Forward 2 a versus mód. Tehát, hogy nem szaroznak, lemásolják a házi feladatot rendesen, és most már be is fejezzik a másolást. Megcsináljuk a PvP verziót is bele, amit tök jó. Ezt mindenképpen ki fogom próbálni. fel is telepítettem a játékot. Ez még nem tudom, mikor jön ki hozzá. Megadom ja, még idén, hogyha most mondogattak róla valamit. Ja, és akkor a, ja, a PC gaming-et azt így, így le is lőhetjük. És akkor a Ubisoft, vagy mi volt a következő? Igen, igen Ubisoft volt a következő. A viáros az nem tudom, merre felé volt. Meg, hogy arra a szarba találok híreket. Mert most volt az is külön, bár ott sem volt sem semmi nagy, nagy bejelentés. Egyszer volt, amikor megörültem annak, hogy ugye elvileg a, a Respond Entertainment, ugye aki az Apex-et, a Titanfall 2 meg ezeket a játékokat csinálja, az bejelentette, hogy ők dolgoznak egy VR játékon, tehát amit rohadtul kíváncsi vagyok és egy Apex logó ott volt valakinek a monitorjában, vagy nem tudom, hogy hol, és így megörültem, hogy oh, ez akkor most az lesz, és így kiderült nem. Az az a csapat, aki az Apex Constructot <gül> csinálta, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy volt ez a balhé, hogy amikor az Apex nagyon népszerű. Ja, igen. Amikor igen. elkezdték volna az Apex Contract nevű VR játékot, aminek semmi köze nem semmi volt az Apex igen. Legendhez, viszont örültek, hogy Felendült hát, a, a játékot megvásárolók száma. Szóval ez, ez a csapat kezdte el csinálni ezt a VR játékot. Aranyosnak tűnik, de én már tényleg kíváncsi rendénk, hogy a Respond mi a VR-ban. És majd a film meg. Majd... majd talán jövőre kiderül. Jó, ja, meglátjuk. Volt még egyébként egy másik show, arról is volt stream, komolyan még az volt a legérdekesebb, ahol sorra jöttek egymás után az indie játékok. Jó, mondjuk a nagy részük ez az majd megvesztük bundle és még akkor sem fogunk vele játszani kategória a KB, de hogy is volt egy két ilyen érdekes, ami most egységbe szemben el. De ott viszont mutatták a játékokat agyba főbe. Ja, meg a VR játékokról is egyetlen egy van a Boneworks nevű cucc, amit azok csinálnak, akik a Duck Hunt nevű VR játékot nyomták az a fejlesztő csapat, és az inkább egy ilyen mondjuk kicsit ilyen techdemó jellegű cusznak tűnik, viszont nagyon jól össze van rakva benne az egész. Tehát, és kicsit ilyen Half-Life-osnak, tehát van vele van Pajszer, meg ez a meg ez a kis ugró valami, amit itt nem szörny, tehát ez a HeadGrab, vagy hogy hívják? Igen, igen. half life Kérdően, és nem szörny, hanem robot, de nagyjából úgy működik, tehát a ugrik feléd, meg mit tudom én, még mit akar csinálni, mert egy robot nem tudom, de nagyon jól le lehet lőni. Tehát az egésznek annyira Half-Life vr -a hangulata van, hogy ez hihetetlen. Tehát van pajszer is, meg teljesen kihasználja a, a most meg, a Valve Indexhez megjelent ilyen kontrollert. Tehát a, a, a úgy működik a kontrollert, hogy az összes újjadat külön érzékeli. És ugye ebbe a cuszban is benne lesz. Az nem tudom, mikor ilyen kíváncsi vagyok rá. Ilyen fegyverhasználat, meg, meg az ilyen méli meg minden, egy kicsit ilyen, amiket ráttalul a videókat, olyan, mintha egy ilyen gerizmod lenne VR-ban. Amikor annyira nem érdekes, de hát VR-ban biztos ez is nagyon király. Hát ez, ez akkor, akkor érdekes, hogyha, ha te olyan készítést érzel magadban, hogy te szerkeszteni akarsz, vagy amit csinálni. Ja. Mondjuk nem biztos, hogy itt szerkeszteni tudsz majd dolgokat, de nagyjából tényleg az egyik bemutatott dolgok. Tehát ebből elvileg egy játék lesz. De tényleg úgy néz ki, amit eddig bemutattak róla, mint egy ilyen tagdemó lenne, meg egy ilyen sandbox valami. Úgyhogy meglátjuk. Viszont a tag, ami, ami kijött belőle, az nagyon rohadt jól néz ki, úgyhogy ha minden játékba ezt tennék, ami lövöldözős ilyen alapként, most kijönne a velve egy csomó olyan játékkal, aminek ez az alapja VR-ba, akkor azt mondanám, hogy végre ott vagyunk, ahol menni szerettük volna a belvel a Velvet VR témában aztán meglátjuk, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ja, viszont akkor a következő Ubisoft, hogy haladjunk tovább. Igen. A listán, amit igazából nem akartunk bejárni. Valóban. Ja, Ubisoftnál ha... a Legend volt a legjobb, szerintem a nagyobb. És, és én nekem ezen kívül semmi nem maradt meg. Az, hogy az elején indultak Assassin's Creed zenével, és utána nem kaptunk Assassin's Creed-et, ez az, ami megmaradt meg, hogy a Just Dance bejöttek, és borzalmas volt, meg, az minden hogy behívták a John így, Band így. Rát, ugye a, a Wildlands-es csávót a kutyájával, ami amúgy egész jó volt, de ez a Wildlands engem annyira nem nyűgözött le, mint mondjuk téged. Engem. Kicsit jobban tűnik, mint az előző volt, de már az előző sem nagyon érdekelt. Ahhoz képest, hogy megvan, mert megkaptam a videókártyámhoz. Igen. Hát majd egyszer talán végigjátszol. Ez, ez valóban ez az új Watch Dogs Legion az, ami, ami érdekes, hogy konkrétan mindenki lehet játszható karakter, és utólag már kiderült egy-két hír, meg info ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre húszat tudsz beaktiválni, és hogyha valaki meghal, akkor a szpermadett, tehát akkor azt elbuktad, és mindenkinek van külön képessége, meg minden, és én alig várom, hogy öreg asszonyok által ö, alakult csapattal átvegyem a világuralmat, vagy nem tudom, mert az, ahogy ott az öreg nézik, ott átmászik a korlátom, meg lelő valakit, meg, meg ott lopakodik, vagy én nem is tudom, mert hát olyan, olyan röhelyesen néz ki, hogy ez zseniális. <gül> igen, elég fura, elég fura. Nem, ne, nekem, nekem, nekem jó, az nagyon fura. tetszett meg Nem. ezzel megoldhatják valamilyen szinten azt, hogy változatos legyen a gameplay bár én félek attól, hogy az, hogy mindenki tudsz lenni az kb. annyi, hogy más szkín van a karakteren, de hát, hogy egy öregasszonyból ugyanaz a moveset lesz minden öregasszonyon meg ugyanazt ja, hogy csinálni ja. Hát csak annyi, hogy a, a, a, a tulajdonságok lesznek eltérőek, tehát valamelyik gyorsabban heggel, valamelyik jobban lőpisztóljal, valamelyik jobban készel meg ilyenek. Viszont ennek köszönhetően tényleg azért változatos lehet a játék. Tehát nem lesz két egyforma gameplay, mert lehet, hogy valaki más másokat szervez be a Legionbe, és akkor igen. más karakterekkel fog menni. Mondjuk a küldetések valószínűleg azok, azok nem lesznek, azok kevésbé lesznek ilyen változatosak, mert azok jók felépített küldetésekkel, hogy legyenek különben. Igen. Hát nem nézni, hogy ilyen random generált küldetéseket tennének bele hogy néznek ki. Én, én arra lesz kíváncsi, hogy a, a mindenkinek beígért origin story, hogy az, hogy fog kinézni hogy mindenkinek más. Mert azt, azt, nem, azt nem akarom elképzelni, hogy mindenkinek más lesz én, inkább lehet, hogy hát azt az, az tudnám ilyen, hát nem is tudom, tehát hogy ez az a baj túl nagy, amit ígérnek. Tehát, hogy ez nekem olyan, hogy mondták, hogy van ez a verekedős fajta, van a hacker, meg van a, nem tudom, a jobban lövő, meg ilyen, lesznek ilyen altípusok, és lehet, hogy mondjuk egy-egy altípusnak lesz másféle origin sztoria, uh -huh. de, hogy, de hogy maga minden karakternek nem, mert az, az több százezer egyedi küldenés jelenten, amit nem fognak megcsinálni. Ja. Hát, mondom, én szerintem ebben fog különbözni, hogy, hogy így skin lesz rajta másik, Jó viselkedni meg ezek az eltérő perkek, de ezeket is így randomizálja az egész rendszer, gondolom. Biztos, biztos. És a küldetések azok meg, azok meg kötöttek lesznek, mert azokat jó fel kell építeni ahhoz. Ja, ki ez érdekesnek tűnik, de mondjuk az előző vasdokszokat is vég. kéne játszani. Én Igen. mondjuk most behúztam a kettét az Epic Store-ba, mert 5 euró volt. Tehát egy vasdokszettő 5 euróért, az... Oké, okay. mondjam, megnézem. Mert elvileg az egész népszerű volt, az nem lett a rossz. Arra, arra, én is kíváncsi vagyok. Ja, meg ebben a, a kettő teszem, hogy a kettőben nem nagyon lehetett lövöldözni. Tehát ilyen kábbi műanyag fegyverrel gumilövedéket tudták kilőni, és akkor El lehetett benne, csak hogy volt ez lehetőséget, hogy, hogy nem ölsz meg, csak semmi büntetés nem kaptál, vagy semmi extrát, hogyha nem itt, úgy csinálod. Itt viszont van olyan karakter, akivel kifejezetten kell, hogy néztem ki a játékból, úgyhogy nem lesz, lesz ezzel probléma. Ja, de akkor a VasDoxról nagyjából ennyit. Uf, volt még egy, amit így bemutattak, hogy csinálnak egy sorozatot. Ja, igen. Azt én, én nem is tudtam hova tenni. Az először én sem értettem, de aztán így, tehát vicces volt, mert minden, de utólag inkább kínos, így visszagondolva az egészre. Mert először azt hittem, hogy egy MMO-t csinálnak, aztán kiderült, hogy ez csak egy sorozat lesz egy MMO fejlesztő csapatról, ahol van egy vezetőcsába, aki azt jöjjjő, hogy ő biaszt, <hül> és, és, és hogy ezt próbálják bemutatni. Ja, hát két részen keresztül biztos vicces lesz, hogy ilyen... Igen. Igen. Isten Málias fazon vezet egy fejlesztő csapatot, de egy egész évadon keresztül, nem tudom. Lehet, hogy sok lesz, igen. Meg a végén mutattak egy játékot, ami kicsit hasonlított a zelda az a God's Warriors, vagy valami ilyesmi volt a címe. Valami új tréler volt belőle, de azt meg utána olyan gyorsan lekeverték, hogy nem lehetett tudni, miből is már váltottak át a Néger, Csáv, Ura, Rainbow... Monsters, most Monsters. én ezt Monsters, igen. Uh -huh. Igen, az lesz az, az ilyen zelda elpégés RPG-s valaminek tűnik, ami uh -huh. egész érdekes. Tehát mondja a Ubisoft az ennyi volt, tehát hogy nem erőltették meg magukat igazán. És ráadásul az összes dolog, amit, ami itt volt, az már szinte mind kiszivárgott. És a Skull and nem hallottunk egy büdös szót sem, ami az a, az a hajós, kalózos dolog. Igen, nem állhatnak volna túl jó, hogyha nem hozták az L3-ra. Igen Ja, Pénydol, meg... még görkorizós, ja, igen, az megint egy agymenésnek tűnt, az a Roller vagy mi a franca neve. Meg a, ja, meg még a Rainbow Six, az kap majd ilyen kópos, szörnyhentelős valamit. A de, meg a Division 2 is jönnek tartalmak még, de ugye azt, ezt eddig is tudtuk. Igen. Ezt is tolom kéne, csak annyit kell, ebben is farmolni. Most ott 500-as, most itt is kb. úgy van, mint a a destiny hogy így ilyen, ilyen szintet farmolsz, mint a Power level a Destiny 2-be, csak itt... Teres szám, konkrétan. Itt simán Power-nek hívják. Nem, nem, nem tudom, valóta. hogy annyira és az egész, hogy ugyanazokat a cuccokat gyűjtöd, csak egy kicsit nagyobb szám van ráírva. Hát, ez, szalutál, ez a Shooter. Ja, igen. De hogy így nem, nem tudom. Tehát. Nem tudom. Igen de nem. De nem. Igen, de nem. Tök jók ezek a shooterek. Én imádom ezeket a looter shootereket, mert jó meg vannak csinálva. Tehát a Destiny 2 és a Division 2 is tök jó lövöldözni. De annyira mesterségesen, annyira be van a fejlődés, hogy te azt érezsz, hogy fú, ezzel a játékban mennyi tartalom van. Ott nem tartalom van, csak nagyon belassítják az egészet. Ezért jó a Borderlands. Mert az is egy looter shooter, de az úgy van megcsinálva, hogy ezt, ezt a részét rohadtul nem érzed. Ja. Ott meg túl sok a fegyvert. Én a amikor játszottam, mindig azt éreztem, hogy olyan halom fegyver van nálam, hogy nem tudom, mit dobjak el, vagy mit adjak el. Hát a meg... a szarokat nevet föl, aztán meg van oldva. De én gyűjtögetek. Ja, értem. Hát Fe, úgy az összes fel, fel lehet venni és el lehet adni. Eladni jó lesz minden. Ja, <laughs> Miért? Igen. Miért Na jó, akkor ja, meg volt. Hát, Ubisoft is. Nagyjából ennyi volt a Ubisoft, igen. igen. Volt még két címe. War, Warframe, az mit keresít? Fogám. Lassza ilyen nézni. Oké. Ez volt Ubisoft. Na, Square Enix. Hát onnan nekem a, a Marvel Avengers maradt meg, meg a Final Fantasy 7-nek a remake-je, ami amúgy engem rohadtul nem érdekel, de... Tök mm. jól néz ki meg minden. Hát de a valósabb rajongó volt, az látszott tökre, nagyon érdekelte. Igen. Mondjuk a Square Enix mostanában már inkább nagyon erre a japán dologra megy, úgyhogy ezzel meg engem kicsit kezd elveszíteni. Ja, de nem. a Marvel Avengers az, meg a remake igen. De, de például a Marvel Avengers az nekem nagyon tetszett, főleg, hogy azok csinálják, akik az új Tomb Raider-eket, amik rohadt jó játékok lettek mindegyik szerintem. Az, yeah. az utolsóval nem játszottam, de arról is azért jókat hallani. És... A ja, Marvel Avengers az tök jól néz ki csak egyetlen probléma van vele, hogy annyira látszik, hogy egy csomó mindenre nem volt benne pénz. Tehát nincs, nem kapták meg a zeneviszenszet. Sőt, Petra mondta, Steven neki tűnt fel, hogy, hogy még a logó sem az, ami a, ami a filmben vagy bárhol az Avengers logó, még az is egy kicsit így más, másmilyen tudom. A színészeket nyilván nem kapták meg, mert az rohadtul megnyomta volna gondolom a költségeket, hogyha, hogyha ők kell. Igen, át, de két nem vagyok engem nem zavar. Hát nem csak egy kicsit olyan fura mégis, tehát mint most beszéltünk erről a Jurassic Park játékról, hogy jó, ott is az volt, hogy ez egy Jurassic Park játék, de nincs benne a Jurassic Park zenéje. Igen, Kapták igen. meg rá a jogokat. És itt is érzem, hogy amúgy tök jó játéknak tűnik, de hogy ilyen, hát, amik hát, színészek azok elég tehetségesnek tűnnek, akik játszanak benne, még ha nem is az igen. eredeti uh, filmből ismert szereplőgárda játszik. Hát mégis is ez egy képregény. Igen, igen, igen. Meg hát milyen érdekes pókémvernél senkit nem zavart hogy... Mondjuk a... pókemberi nem látszik, hogy ki az. Hát jó, de például az új Pókember játékban van olyan rész, amikor nem ruhában vagy. Ja, igaz, igaz, igaz. Az És például nem, nem a tavóval. Egyet azért olyan túl, sok, túl sokan vannak. Egyet például ez nem szabad. pókember nagyon sokan játszották már, viszont ezeket az Avengers hőseket, akik vannak ebben a játékban, azokat mind egy-egy játszotta végig. Hát ez sem igaz, mert azért régebben is voltak Avengers filmek, jó, mondjuk, okay, jó, hár a hárnak hár ott például hárma játszották, igen. Jó, jó. Nem mondjuk vasember S. csak egy volt. csak egy, bár mondjuk régebben volt 80 években, olyan, amikor mondjuk az, az, az, ilyenekről inkább ne beszéljünk, mert az... az... Ja, nem véletlenül nem beszélünk azokról. <gül> Jól tűnik? Ja igen, viszont mostanában hallottam arról egy hírt, hogy nem lehet kóba végignyomni a sztorit. Amit ide értek, hogy akkor Elvileg lehet kóba játszani, viszont a storytelling. nem. Igen. És hogy állítólag lesz benne mikrotranszakció is, én azt is hallottam. Hát azt is kapják de De mit játszol végig kóba, ha nem a storytelling? gondolom már. Az neki a arénák, ahol bemész, azt csak Hát lehet, vagy ilyen utas, úteres küldetések, hogy így random összpapol mindent, és akkor csinálsz egy kisebb küldetést. Nem tudom, nekem ez egy fura. Én Én várom, csak mondjuk amíg nincsen izé, Uh, gameplay addig, addig nem nagyon tudom, hogy most, most mit várjak ettől a játéktól. Azt tudom elképzelni, hogy ez mm. most FPS lesz, vagy TPS, vagy egy, vagy egy ilyen felülről mutatós valami, mint a. Valami Nintendo. Valami normális gameplay az volt benne, legalábbis a tréllel ez Át... nem ki, mintha a gameplay be ment volna. Igen, mint a gameplay-ben ment volna. Ezért third szörp persze, kaszabolós valami lesz. De valamit meg biztos lehet csinálni neten, mert azt mondták, hogy egy hősből nem lehet több egy csapatban. Tehát akkor valószínű, hogy mehetsz multiba. Jó, csak ez még nem le... tudni, hogy a, nem a kampány vagy. lesz. Jó, ja. hát az nem, nem az lesz, igen. Pedig ennél a játéknál pont, hogy meg lehetne csinálni azt jó, hogy kóban toljátok a kampányt, mert hogy eleve az egész sztori úgy van felépítve, hogy ez egy csapat. Tehát én azt utálom, a kóbi játékokba, amit úgy játszol végig, hogy te ott vannak melletted, hogy az összes átvezető arról szól, hogy te vagy az egyetlen, aki választott, és csak te menthetsz meg minket. Már még ott vannak melletted öten, akik meg ugyanazt mondjuk. Értem. <gül> és hogy ebben a játékban végre passzol a sztoriba az, hogy ezt toljátok végig, és, és nem. És itt pont nem csinálják. Meg. Tehát még csak kell erőszakolni a történetet. Lehet, hogy később majd berakják. De legalábbis meglátjuk. Na mindegy, érdekesnek tűnik az a lényeg. Igen. Ja, akkor volt minden mennyiségben a Final Fantasy. Annyi Final Fantasy volt, hogy már arról kezdtünk poénkodni, hogy na szerintetek a következő Final Fantasy játéknak az elejére lesz írva, hogy Final Fantasy, vagy a végére? <gül> Hát de úgy látszik, hogy a japánoknak ebből sosem elég. Igen, Dying Light 2-ből is láthattunk egy kis dolgokat. Az is egy jó játék lesz. Igen, igen. Hát azt az előzőt is még jól megcsinálták. Akkor lesz valami Outriders Riders nevű játék, amiről annyit tudunk, hogy hát, mit a Isten, szintén egy co-op shooter. Elvideg TPS, de ebből sem mutattak kifejezetten gameplayt, csak volt egy ilyen Videó, ahol mutatták a fejlesztést, tudod, és akkor ott egy-két lehetett látni én aktuál gameplay Ez mm. hogy ott ezt TPS nézetből lövöldöznek. tehát így ennyi. Ennyi az egészről, ennyit, ennyit tudunk mondani. De ott van még autós játék, még ami obufának tűnik, de hát kis autós játékokkal már tele a padlás, és nem játszik velük szinte senki. Mm. Úgyhogy következő! Na, ezt tök jól le beszélni, mert ezt én nem láttam a Nintendót, tehát arra tudok semmit. Hát én azt látom, de őszintén, szóval azon kívül, hogy bejelentették a végén, hogy készül az új Zelda Breath of the Wild, nem sok minden maradt meg, hogy egy régebbi Zelda játékot, amire mindenki rá van izgulva, és én most nem tudom mi a neve, azt rebootolni fogják, vagy, vagy remasterelni is egész jól néz ki. Meg azzal, hogy a Nintendonak az új vezetőjét úgy hívják, hogy Bowser, és akkor volt voltak ilyen vicces dolgok. De őszintén szóval, nem sokról maradtál le. Ö, viszont a, ami most így eszembe jutott, hogy az Outer Worlds is kapott egy trillert, az az Obsidianos, szerű űrben dolgozós, epic, exkluzív. Hol mutatták be? Mert hogy az PC? Azt, azt nem itt, azt most meg nem mondom, hogy melyiknél. Ez de de de volt őt, akkor külön. Igen, de Igen. Vo volt valami, úgyhogy én azt is nagyon várom, hogy szóval <laughs> Nekem ez az elháróról néha az az élményem, hogy nézzük ezeket élőben, ezeket a bemutatókat, meg mindent, és ezek átmegyek Facebookra, és láttak olyanokat, olyan trélereket, meg gameplayeket, amit nem mutattak be itt. Igen, Tehát, azt, hogy hol, hol mutatták? Azról, ha nem Ezt a én, én sem értem, a... hogy, hogy van egy játék, amiről beszélnek a színpadon, és utána a színpad mögött utólag megmutatják a tréleret. De baszus, azt nem színpadra kellett volna vinni. Helyette meg fölviszik a mobilos Igen. dolgokat, amik meg inkább kínosak. jaj. jaj. Nagyon tudják. Marketingesek megoldják a problémát. Úgyhogy végül is. Én kíváncsi veszek jövőre, mi lesz az E3-mal, hogyha ez így ez a tendencia lesz. Hát időpont már van, ugye, mert voltak képek, amikor jött erre az e 3 ott volt, hogy jövőre újra várunk június 11-től 13-ig, valahogy így. Én, én nem tudom, én abban bízok, hogy a jövői Jövőre esedékes három, 3 azt jobban megnyomják a legalább a konzolgyártók, mert, mert, mert, mert hogyha azt nem, akkor hol? Tehát, hogy még mondjuk az idei gamescomot várom, mert ott általában több gameplay szokott lenni, mint az E3-on, mert az E3 mindig a bejelentés, a Gamescom meg mindig a bemutatás. De hát én, én várni fogom, mert én már mondtam, én gyermeki lelkesedéssel ülök itt és nézem, úgyhogy én most is jó volt, a streameltük is, így is nagyon jó volt feladatom. Ez az E3 már inkább azoknak szól, akik kimennek oda. Lehet. És nem, a, nem, a, nem az internet nagy közönségének, hanem annak, aki ott vannak, és a falunapon körbe mennek, megfogják. Hát és és hány, olyan, napi... hány olyan ö, ö, ö, ember volt a színpadon, aki azt mondta, hogy a, az E3, vagy a, miután lement a konferencia, oda lehet jönni a gépekhez, ki lehet próbálni ezt, yes, meg azt, meg azt a játékot. Tehát, hogy jaj, ja, volt. Mondogatták sokan. Úgyhogy ez már tényleg lehet arról szó, hogy ki kell menni. Nagyon. van. És ne neked hogy tetszett? Mondom, hogy összességében elég lapos volt. Pár dolog volt, ami így tetszett, de hogy meglepetést, ezt szinte senki nem okozott. Hát annyira ráment mindenki arra, hogy a biztos pénzre menjünk rá tényleg. Mm. Lent, hogy most már nem nagyon van kreativitás. Hozzák azokat a címeket, amikből már vagy eladtak sokat, vagy valami miatt, most ez az Avengers is mondhatjuk, hogy az Avengers név miatt fogják sokan megvenni. És így tudod, hogy az népszerű lesz. Igen. és így, és így nem, nem kell már lassan semmi kreativitást kivinni az L3-ra, oda kell vinni, amit már sokszor eladtunk, meg kell mutatni, én most ezt szeretnék adni még egyszer, és így ennyi. Nem hát tudom egyébként, igen. a Sony az, Sony az miért döntött úgy, hogy ő, ő az L3-ból így kihátrál. Lehet azért, mert már ő is érezte azt, amit, amiről beszéltük, hogy ez már kezd egy egyre inkább ellaposodni, és egyre megy. De mondjuk nézd meg, ő a Sony, a Sony az, aki megteheti azt, hogy csinálj 15 perces valamit, amiben a Death bejelentik, meg a megjelenési dátumot, meg a gameplay-t, meg minden is konkrétan. Erre mondjuk a Microsoft 20 percet felhúzott volna az E3-on. Ők meg csak 15 percből 8 perc gameplay, meg beszéltek róla, aztán cső. Ja, aztán ennyi. És idén még lesz két-három ilyen state of play, amikor valószínűleg Last of Us-ról is többet tudunk meg, talán a konzorról is. Hát Valószínű, szóval, hogy már ezt az irányt tartja jónak. Még azért, a tényleg interneten meg tudod szólítani most már az embereket, akik, akik kíváncsiak arra, hogy mit csinálsz. Mert mit tudom én, Twitch-en feliratkoztak a csatornájukra, vagy a YouTube-ba őket, vagy pont fordítva, hát mindegy szalad. Most már el tudod érni az embereket, ha el akarod érni. Nem kell hozzá kivinni az e 3 ra ahol majd biztos mindenki oda fog figyelni. Jó, még mindig Nagyon sokan figyelnek az e 3 ra és az L3-on azokat kéne megszólítani, aki nem a te közönséged, viszont az e 3 is látszott, hogy már mindenki a saját közönséget beszél ott is, akkor meg minek tényleg. Tehát a, hmm. a, a, a, a Betesda is, meg meg amittől, még, a, még az Activision is a Activision is szart, mi? <gül> <gül> Elektronikárt is a saját közönségének, a FIFA rajongóknak, a medder rajongóknak, a, a Sims rajongóknak csinálta az egészet, és így nem próbálnak yeah. új embereket így behúzni innen-onnan, hanem az van, hogy nekünk vannak a rajongóink, és akkor hozzá beszélünk. Ahhoz viszont tényleg nem kell egy olyan esemény, ahol mindenkit ezek kell jöznek, mert, mert azt, azt megtalálják így is úgy is. Igen, mondjuk ebből a, a bethesda valamilyen szinten menteném, mert ők azért, ők azért próbálkoznak évről évre. Tehát, hogy például tavaly, vagy tavaly előtt az e 3 volt, amikor a VR-ba belementek és hogy a Sky Remote meg a Fallout négyet meg minden, meg most is azért volt egy-két új címük a már biztosak mellett, tehát őket a azért, őket azért nem feltétlen tenném az EA mellé így ilyen szempontból. É, nem tudom, viszont nagyon megúszósra játszanak ők is. Hát, hát, Oké, okay, okay, csináltak csinálták ezt a Fallout VR-t, meg a Skyrim VR-t, viszont hogy tök jó működik egyébként vr a Fallout is viszont magát a játékot ültették át, és nem nagyon vittek bele túl sok melót abba, hogy ez tökéletesen működjön VR-ba. Mert nem hát működik szaboltak, de ott van a például a puskák. Tehát annyi fáradtságot nem vettek, hogy megcsinálják, hogy a puskát két kézzel tud fogni. Mert az mégis csak egy kétkezes fegyver. Tehát nem tudom. pedig az működik VR-ba. Tehát Gunstock-ot lehet VR-ba használni nagyon sok helyen. Oké, okay, hogyha nem használsz, akkor is lehet úgy fogni a fegyvert, hogy ide nem értem, és azt még nem tudták így megcsinálni sokkal. Lehet, hogy voltak vele, Sokat hogy. A... Lehet, hogy voltak vele, hogy ez a kevés viáros köcsök, aki van. Az örül, hogy ez. Köszönöm szépen! <síns> <síns> VR-os köcsög, köszönöm megszólítás. <síns> ja. a megszólítást. azon filozok, hogy még lehet rá, tud, rá kéne nézni a viáros részre, mert. Mondjuk hogy sem mutattak be túl sok minden. Volt egy két ilyen réelser, amilyen. Jópofának tűnt, de amúgy semmi extra. Meg az a játék, amit mondtam, hogy először azt hittem, hogy végre a respawn csinál valamit, de nem. Mostanában fog megjelenni ez a Stormland, amivel egy ilyen, ilyen robottal kell mászkálni, és akkor az ilyen shooter, mászkálós, matatos valami. Meg ugye most jön a védelmi mortál szintén. Ami, ami ugye az első ilyen hivatalos Star Wars játék VR-ban végre megcsinálta. <gül> nem kell másodválni. a hát állni. hadon állni, csak Star Wars játékban nem, köszönjük szépen. És ez ilyen epizódikusan fog megjelenni, tehát ilyen 10 dollár lesz egy-egy epizód, nem tudom hány epizód lesz, de azok így fognak jönni hogy mindenki bele tud ugrani. Lehet, hogy lesz, vagy száz rész is, akkor végül nem, nem. Ha már 10 rész lesz, az mondjuk elég szép pénz. Mert tudod, egy A10 dollár persze kiadokra, és akkor jön a következő A10, ja, és ja, jön ja. 10 rész, és rákötöd egy száz dollárt, és lehet, hát, hát annyi igen. tartalmat, amennyi egy 60 dolláros játékban is kevés. Például az Antenben. Ja, például. Ja. Na, úgyhogy nagyjából ez volt az E3, szerintem. Igen. Esetleg, ha kihagytunk valamit, akkor azt nyugodtan olvassátok majd a szemünkre. Legalább pörögni fog a quickplay.hu-n a fórum részleg, mert hogy az is van. Néha elkezd pörögni. De olyan sűrűn nem. Eket hát is le, hogy kinek, kinek mi hogy tetszett. Kinek hogy tetszett az L3, mert mi volt, ami tetszett, mi volt, amit hiányoltatok, és mi volt, ami rohadt kínos volt. Úgy is tudjuk, hogy mindenkinek Keanu Reeves tetszett, szóval, tehát mindegy De, figyel, Hát én is, én is Keanu Reeves képet fogok kitenni most erre az adásra, mert muszáj. Muszáj, muszáj. Nekem, muszáj. Muszáj. Nekem már muszáj. a Keanu Reeves posztában az ágy. Az ágy fölött van a Keanu Reeves életnagyságú poszter. Igen? Na, nem kérdezem meg, hogy miért. <gül> Hú, Volt egy ilyen kérdő, hogy valaki írt a szívizprojekt rednek, hogy lehet-e Reeves majd szeretkezni a játékba, és annyit írtak, hogy Hát nem szeretnének minden részletet a játékról előni, és akkor így alatta egy kép, hogy igen, akkor van esély. <gül> <gül> meg egy másik ilyen, hogy mivel a elvileg riff lesz az az NPC, aki a, a játékoson kívül a legtöbb szerepet kapta a játékból, valószínűleg megészhetjük majd, hogy hogy hal meg <gül> a játékban. Tehát nem, ezek, a... Nem, ezek nem spoilerek, mert ezek csak ilyen ilyen Nem, de például, hogyha a trélert nézed, akkor ott lehet látni, hogy villog egy kicsit, és azt beszélik, hogy a kianó a valószínűleg csak a fejünkben lesz egy ilyen segítő, igen, hobbit, ami csak mi Tényleg látunk. ilyen szellem, arról volt szó. Szóval. Igen, igen, ilyen, hogy kicsit olyas. A szellemnek miért van a robotkeze? Azt azért hogy valaki elmagyarázhatná. Nem hát, úgy halt meg, vagy nem tudom. Nem tudom, ha már szellem, akkor lehetne. Teljes. Jó, mondjuk az igaz, hogy cyberpunkosabb egy robotkéz. Így van. Így így van. nem. Vagy ha szellem, akkor viszont már nem fog meghalni. <gül> Jó, meg. Akkor nem is értem ezt a találgatást, hogy az minek. kellett. Ja. Na, szerintem így végigértünk a listán, nem is tudom mióta toljuk már. Hát már szerintem két óra, ez megvan. A krég már alig bírja a szegényét, a... az öreg krég. A amit beszélgettünk, és hát uh, akkor elvileg két hét múlva jövünk megint vissza. Igen, akkor már valamivel rövidebb adással gondolom, mert nem lesz 3 Igen, lényegesen kevesebb el 3 lesz addig, szinte biztos. <gül> <gül> ja, úgyhogy illető, meg ti is nekünk, hogy kinek hogy tetszett, aztán majd ha valamit kihagytunk, azt a következő adásban pótoljuk pár. Szerintem azért kiveséztük most. Kicsit jobban is, mint szerettük volna. <gül> <L3 -t. gül> a fontosabbakról beszéltünk, meg a kevésbé fontosabbakról is. <gül> Igen, úgyhogy minden megvolt. Ja, úgyhogy két hét múlva majd majd jövünk. Sziasztok! Sziasztok!